Okay. Se pravi, predlagam, da začnemo, moje ime Andre Adam, danes kot vidite, bomo poskušali govoriti o kritičnem mišljenju, kar pa bomo gor gledali, zdaj vi trije, ko tak sedite, če, če vas ne bo motlo, ali pa kak, kakorkoli vam paše. Ideja tega današnjega srečanja je, da bi povedali nekaj o samem pojmu kritičnega mišljenja s tem, da je bila moja zamisel, da bi se tega lotili po Vinko. Se pravi, najprej bi skupaj, to je moja želja, prečilje nek argument oziroma neko zagovarjanje iz dnevne politike, namreč teorija Katarine Kresalki pravi, da obvezna odeležba pri dobičku podjetih ni Uh, upravičena. Zdaj bom jaz predstavil najprej ta argument in pol ideja je, da ga skupaj pokomentiramo, pa pa, ko bomo to res skupaj pokomentirali, bomo videli, kakšne posledice oziroma, kaj to pomeni za sam pojem kritičnega mišljenja, kot se pojavlja v šoli, ker imam zopet neke ideje, ki vam bom, bom jih predstavil kasneje. Uh, zdaj, um, prvi stavek, obvezna deležba delacij pred predobičku, um, LDS, Katarina Kresal, oziroma to je bilo večera, ne? to sem od tam prepisal, pravi, to je še odprte za pogovore, za nas ni spremljivo, da je to obvezno v vsakem primeru brez opredeljenih uh, ostalih, ostalih okoliščin. Zdaj, da ne bo ne se pravi, LDS ni proti temu, da bi delavci bili deležni tega dobička, LDS je proti, da bi bilo to obvezno. To povem takoj, zato da nemo potem zgubljali ne, besede okoli tega. Zdaj pa, smo o tem zboru, sem že razpravljala, on recimo mi je poslal uh, to uradno izjavo LDS in ja sem to tam prepisal. Ena, dva, tri. So tri argumenti, uh, osnovni tri argumenti, tako, kot sem jih jaz razbral, uh, ki podpirajo v bistvu to njihovo izjavo oziroma razlogi. Ne. Vse skupaj bi lahko rekli argument, kar bo kasneje uh, vrst čas še pomembno. Se pravi, imamo In zdaj imamo tri razloge, ki bi naj to podpirali. Spode, vidite, sem to narisal. Tisti tri podporni kamni stebri so te N23 razlogi, treditev pa je torej, da je to odprto oziroma, da za njih za LDS to ni spremljivo, brez a, ostalih opredeljenih okoliščin. In zdaj pa, tako kot jaz vidim, ne, te razloge N23, jaz jih razdelim v dve množici. Prvi nek, vidite, ko se obvezna deležba delavcev na dobička lahko protistavna, predvsem v svobodne gospodarske pobude in pravice do zasebne lastnine. Skratka, kar je tu pomembno, je sklicevanje na neke pravice. Vse gre za bistveno omejitev pravice družbe nekaj, da razpolagajo s plodovi svega premoženja. Jaz vidim, da je ta razlog neki podpira, skratka, gorni sklep. Um, To je neka vrste moralni razlog. V bistvu gre, ne, kot bomo kasneje videli, ima ozadje v neki moralni, lahko bi rekli tudi kantovski teoriji in se razlikuje v bistvo od dva pa tri, ker gre v bistvu za neke utilitarne razloge oziroma za posledice. Ne? Se pravi, ker bi se s tem zmanjšala fleksibilnost venskega gospodarstva oziroma njegova odzivnost na spremenjajoči gospodarske razmere bi bila manjša, to bi bilo slabo in vse polveste. Tukaj jaz mislim... Um, Moje mnenje je, nikoli ni primeren čas, da bi delavcem kaj dali. Ne? Ko je gospodarstvo spolno, se to ne spodobi, zato ker pol ne vlagamo v gospodarstvo in če ne vlagamo, pol se kotovarne eh, ni in pol je manj dela, torej mora tisti, ki že dela biti manj eh, in so oni solidarni, ko pa je gospodarstvo v, v bistvu krizi, tako je zdaj se pa itak ne more dati. Tako da, eh, pač moj predlog je, da dva pa tri kot utilitarna razloga, enostavno eh, lahko opustimo oziroma o njih ne razpravljamo, ker je ideja, da če že en izmed teh treh razlogov pokažemo, da je majo, šibek ali pa protisloven, v bistvu to omaja cel argument LDS-a in pol je LDS-argument slab in pol je ideja, da če je slab, ga bi morali opustiti. In zdaj se jaz pobrskal sva pač ne bore se me upozoril na Nekatere lukne v prehodnem argumentu, ki je bil, ja sem ga potem spremenil. Uh, tak da, zdaj naslednje, kar bo, ne, se bo kar nekaj pisalo, ampak uh, LDS, skratka ta ideja, ne, da bi to, če bi mi dali, če bi država v bistvu predpisala in bi bila udeležba na dobičko obvezna, se pravi ta obveznost. Ne, bi pol država izvedla neko presilo nad temi, ne, vidite, gre za bistveno prico družbe niko, da razpolaga spodovi svega premoženja. to je možno najti v teoriji, v svetovni teoriji in v Slovenščini enkratek en kratek odlomek, ki ga je Bož Darkante, pač en svenski filozof, prevedel v zborniku sodobni liberalizem, to je odnozika nekoga ne, ko videli, tako je že na naslednjem diapozitivu. Hkrati pa je ta teorija od tega nozika zelo, zelo kakovostno razložena v bistvu pri Kimliki, to je en še sodoben, zelo uveljavljen politični filozof, za robe bi šli mi na to naslednje. Se pravi, zdaj ocenjujemo torej prvi razlog v tem argumenta, tako kot sem prej povedal, in dodatno podporo ne, za ta lds argument bi lahko našli v nozikovem argumentu ne. In zdaj, če to priberem, ne z vami skupaj berem na glas. Jedro Nozikove teorije, predstavljeno v prvem stavku te njegove slavne knjige Energi, State and Utopia, se glasi, uh, torej posamezniki imajo pravice in so reči, ki jim jih ne sme storiti noben posameznik ali skupina. Zdaj, če se jaz ostavim za tem obhib, ne. Ne vem, ne, zdaj, če si drznem vas sprašati, se zdi to vreda, ne. So take pravice ali nisem. Naj bi bili. Eh, mislim, da če kdo proti, naj roko. Ni, ne bo nas sklepal. In to je, ne, recimo, ta nozik ne to ni brez veze, v bistvu, um, polna intuicije, za česar bi nam bil šeč. Se pravi, mar kaj prenema, je marsikaj, zaradi česar bi mu lahko pridrdili. In zato se mi zdi, ne, če poštenera na z onim argumentom LS da mu najdemo res dobro podporen, mislim, da morda nozik to je. Ne. Uh, torej, družba mora te previce spoštovati, krat dražajo temeljne še kantovsko načelo, da so po samizniki smotri, ne sredstva, se pravi, nikče ne more nikoga uporabiti za sredstvo, ampak ga mora se imati kot smotr, to je zelo slavna kantov kantova kategorični imperativ, ena izmed formulacij, formulacije ne, te ideje in res njihove prevolitve posamezniki ne smejo biti žrtvovani ali uporabljeni za dosego drugih smotrov. zakaj ne bi lahko to bilo zanimivo? Ker bi rekli, da če država, ne, vam za nekaj vzame proč, vi postanete v bistvo sredstvo. Kaj? Okay. Ne sem govoril danje. Okay. No, ampak zdaj, če se kdo, to možno res pozabil reči, nekaj sem na začetku, ko začnem, večarno, precej zmeden, če se kdo kaj ne strinja, fajn je, mislim res, zato smo tu, da ne vem samo, a zgovorijo. Jaz bi mogoče to umedla sam, no, mislim, da, mislim, da Kant formulira to na ta način, da reče, njihče ne sme biti uporabljen zgolj kot sredstvo, ne. da je to pomembno, mogoče reči, da uh, zgolj kot sredstvo pomeni nekaj drugega kot, kot sredstvo. Ne mi z uporabljamo drug druge kot sredstvo, tudi kot sredstvo. Nekaj nekaj še zgolj. Ne, tu ne piše, ampak v prekantu pač je formulacija takšna. Ne? So, mislim, da on bi rekel, da tudi da bi to, to tvoje bi impliciralo, da včasih pa lahko, oziroma v časih, da lahko v nekih, kot sredstvo, pa lahko še nekaj drugega. V nekih pogledih z uporabljamo drug druge kot sredstvo in verjetno to ni problematično. Ne? Kateri? Tudi piše, da ne le sredstvo, razgolj ali pa ne le. Ja, ampak moram zdaj priznati, jaz nisem šel tako detaljno v to, ampak no, v kakšnih primerih ne, naprej ja. naredimo dalje, nas samo zanima, da ja, ne, ne, vsem, je bilo to pa večina nekih odnosov, pa najbolj to ne vem, ali v družini, prijateljstva in tak naprej, se zmeraj računa, tudi na, recimo, nekoga, na nek način ga uporabiš za nekaj, kar želiš doseči, ampak ga nimaš zbolj, kot doseči. Dobro, do seka, da se rekla, da s tabo že. <laughs> Ja, ne, mislim, ja. mislim, da... Ja, ne vem, pač žena, recimo pošleš po krompir v oklet, da boš ti skuhaj. Samo verjetno, jo, nima samo zaradi tega, ne. Ja, ampak čakaj malo, torej ampak, zdaj zade ideja, zelo ideja zelo... svobodnega privolenja. Zdaj prekanta, če si svobodn, avtonomen subjekt in ideja, da te v bistvu kot takšnega druge obranova, to pomeni, da jih ne uporabljaš, ne zlorabljaš kot stvar v tem smislu, tako da pri njemu ne bi bila to zgolj ali le ampak to kategorično absolutno. A, uh, oba mislim dobro, ne. Zdaj tukaj Kant je samo del ja, tega. Ja sem razumem, ampak mislim da ja. pa se malo omili. Uh, uh, se to govori pravo proti temu Nozikovemu zagovarjanju, ne? A uh, ker potem takim lahko nekomu, ne vem, ozameš uh, ne vem, v imenu nekega skupnega dobrega recimo lastnikom odzamiš nekaj dobička, pa to ne pomeni, da jih uporabiš kot, zgolj kot sredstvo. Ne? Uporabiš pa jih sigurno kot neko sredstvo za dosego nekih drugih ciljev. Ne? Ok, na <kuh> naprej. Ja, ne, ja še, že kar nazaj na prejšnjo strano. Ja. To je prav pravni problem. Kaj je lastnina oziroma ali je delavec lastnik, svoje delovne sile po Marksu, ne, in ali je potem profit, ki se ustvarja tudi z pomočjo njegov, uporabe njegove delovne sile, se pravi, je ta delo, delo del vlastine, ki je vzdružena v skupnem smotru. In tu imamo spet to zadevo. Ja. Ja se srednjam to, kaj si ti prej rekel, da če zdaj ti lastnike presidiš, da se z nečemu odrečejo, ne? da to ni, do njih ni najbolj fair, vendar, ali oni v tem smislu, no, jaz tega ne poznam, žal, eh, ali oni v tem smislu ne uporabljajo potem delavcev kot, eh, kaj to piše? Sredstva, da je rekel. Kot sredstva, uh -huh. no, to ne, ne pa ta kot kot zan... Ja, to zanimiva intuicija pravi, delavec je potem tako tudi eh, smoter, ja. ne samo sredstvo. Ker to smo se prejseli začrbili, da me že ravno motili v ekonomskih razpravah, ne? Uh -huh. eh, gospodarski produkt pa gospodarska rast, komu je namenjeno hodiča? Šest ja. taviš do na cesto, ko jim imate? Uh -huh. Ja, zdaj, ok, zdaj ta intuica je meni všeč, ne, kot se ti poveda, zdaj, Ti htjela kaj reči? Ne, jaz sem sem vrla rečila, preč stavljena karast, vse to je namenjeno kapital. Ne? Kapital je cirkulatni element, on sprati sam sebe, on ne rabi zudne seme neke podpore. Potem pa, zakaj ga rabimo? mi? Naj živi, kapče. V, v, v tem primeru pa res njegovo, njegovo sedetstvo. Samo te logike, ki se treba opriti, če hočemo nekaj razvetleniko logiko v posameh nekako cilja, tako kot držati. Zato je to osnovna, Marcela. Problem je v Da je že kapitalist sužen svojega lastnoga mjera. Zdaj mislim, da tako, citina si ti uh, pot, da mu zdaj... Uh, Na tem argumentu. Čez nekaj mora biti ja. smotr, ne pa sredstvo. Uh -huh. ne je veš, Ne vem, za stali praviti, mogoče zdaj nekaj diapozitivov še je, nek, da mu piše da tega... Ok, gremo, ne, vrena, gremo naprej, se pravi, Zdaj, ideja je, da to, ne, v bisto neko, recimo kantorsko izhodišče, ki je zdaj skupno tem liberalnim in teorijam o pravičnosti, jih vodi vsaj ne, recimo, Nozika Rolsa, te ključne avtorje oziroma te, o kateri se največ razpravlja, v teoriji v različne poti. In zato tukaj piše, da. Uh, Nozik krabi neko posebno ali pa recimo močna teorija prvic. Ne? Um, in zdaj recimo Nozik pravi, ker smo drugo drugega ločeni posamezniki in ima vsak svoje zahteve, ki so ločene od zahteva drugih, obstajajo omejitve za oblike žrtvovanja, ki jih od nekoga lahko zahtevamo v korist drugih. In te omejitve izrazijo teorija prvic. In zdaj po Noziku Libertarna družba posameznikov ne obranava kot rode ali vire ne kar bi zdaj ti, ne se vredno lahko zopet oglasa, temveč kot osebe z individualnimi pravicami in dostojanstvom, ki temelji njih. Kona nas prek spoštovanja naših pravic obravnava spoštljivo, nam dopušča, da individualno ali z drugimi, ki smo jih izbrali, kolikor je v naših močeh in s prostovoljnim sodelovanjem drugih posameznikov, ki imajo enako dostojanstvo, izbiramo lastno življenje, uresničimo svoje smotre in svoje samo Se pravi, ideja je, ne, zdaj mogoče robe, če se malo nazaj, daš tisto Ne, zdaj, ne vem, ne, kaj za, o tem mislite, ker a, moja ideja je pač bila ta, se pravi, če je tisti levi ne podporni kamen tam a, argumenta ne, ena, se pravi, obvezna odeležba delavcev na dobičku lah je lahko protistavna in skratka kreši neke pravice, pa, če greš nazaj, prosim, se pravi, z, a, meslim, ja, sem, se pravi, tu bi bila ta teorija pravic, ki ima neko kantovsko izhodišče. A, Se pravi, nekomu je zakršena ta pravica, da izbira lastno življenje, uresničuje svoje smotre ne, in svoje samo Se pravi, če mu na nek način ne, nekaj vzamemo proč. Zdaj mogoče, če še to bomo naprej pojasnili, pa robe, prasa dalje. Um, no, zdaj tukaj recimo nekatere pravice so za nožike torej najpomembnejše in to je ta pravica nad samim seboj oziroma ne pravice, ki tvorja samo lesništvo, to je takšen slavni termin ne, v nozikovi teoriji, pomeni, da v bistvu tako je v časih ne, nekdo vlasti sužnja, tak imamo mi zdaj na enak način vlasti sebe in imamo vlasti v bistvu vse, kar tvori nas, ključno z našimi talenti. Tu tukaj je citat, Skimlike se pravi, če imam vlasti, imam vlasti svoje talente in če imam vlasti sve talente, imam vlasti vse, kar proizvedem s talenti, ki so moja last Ravno tako, kako lastništvo zemljišča po zemljišča ne da imam vlasti proizvode tega zemljišča, lastništvo nad mojimi lastnimi talenti po da imam vlasti njihove proizvode. Zaj, vse, jaz sem tu spodaj napisal, ne, neka je v zvezi z Rollsom, pa talenti, lahko bi želel o raspravljali če koga, mislim, če se, strinjate, se strinjate s tem? Zakaj, ko se dvigne problem zadnjega stavka, No, kaj piše? Zato zahteva po prerazdelitevni obdočitvi krši samo razništvo. Ja. Kajdemo, en stavek nazaj. Ja. Lasništvo zemlišča pomeni dvam vlasti proizvode tega zemlišča. Lasniščo nad mojimi lastnimi talenti pomeni dvam vlasti njihove proizvode. Če jaz uporabim svoje talente, da obdelujem tvojo zemljo kot hlapec, uh -huh. ne, imam pravico do delo no, no, pa kaj če, ka če je svoja? Svoja je moja, če jaz sam na svoji zemlji delam, je to moja stvar, ne? Ja. Stenda pa je to v današnji družbi tehnologiji spet ni samo moja stvar, ne, ker uporabljam cesto, ki ni moja, da pridem spod do svoje hiše itede ne, to je ja. davke moram plačevati zaradi splošnih okoliščin, ki mi omogočajo teoretično je možno živeti na vrhu pohorja od, od, od vrtička pa lova na <laughs> okej okay. no, okay, se pravi, ti opet, zopet streneš ne se je dvigno roko, se mi zdi. E? Ja. to uh -huh. se uh -huh. tega, da nekaj primeseš iz ARBB-a in že, ne bi mogoče ne bi bilo to Zato bi se mi zdjelo dosto problem. Um, mislim pri uh, avtorskih kremicah. Um, dosti krati za nekaj, nekaj pesem, tako dalje, dobiš iz druge zgodbe, druge pesmi ki so priporučili za nek misel, se jih v drugih misljih poroditi. Sebe, če to samo talent, ne more samo sebi paviti, ne more biti samo zadostali. Že zato je to sporno ker eni imajo boljše pogoje, da te talente izrazijo, eni imajo slabše pogoje, da jih izrazijo. Zato so ti slagšeni pogoje v bistvu za postavljanje. Razglasili smo jih v in druga je tista, ki je omogočila posameznika, da razvije. Ne, da je tako, v lasti talenta, kot pa je talent v naši lasti. Ne, to ne. Če prav razumem, od strednega okolja ta talent ne bi niti imel pošiljce, Mislim, da je govoril o tem da mi imamo v vlasti svojih talentov. Je, je to to? Imamo uh, jih vlasti, ampak niso samo naši. To je kolega, jaz poznam tvoje ime, Grega, povedal. Uh, mi imamo neke perojene talente, ki niso nič vredni, če jih neopremenitimo z, z, uh, ne z izobrazbov, vzgojo in podobnimi zadevami. Ne? ja tak, ne, v Afriki je dva milijona vrhunskih violinistov, ampak grebi nikoli violine videli niso. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. ja. Mislim, kaj je, kaj je, da. da bi lahko Ok, samo malo, gledajte, tukaj, ne, spodaj, to je tako, ki ti zdaj povedali, to je res ne, izjemna zanimiva kritika, pisto te ideje, a, ne da imamo vlasti talente, oziroma bolj to prezvode naših talentov, ne, ker, tako, ravsa omenjam, on malo, e, Oma ima to kritiko, ne, tega, da talenti, če tudi so naši, recimo, ne, da to ni sporno, pa nismo za njih zaslužni, ker če jih imaš, nismo za njih zaslužni a, in potem ne moremo kar samo mena trdi, da so proizvodi ki izrastajo z tega ven, a, da si pol, recimo, če to pritopimo v nek a, družben prehodek, da se lahko zaradi tega smo upravičeni do, ve, do več dohodka ali pa da bi lahko rekli, a, da so davke ne? Ampak tako, kot si ti reko je tudi zanimivo. Ne. V bistvu je to ena celo mreža, kamor je talent potopljen in bi morali biti dosti bolj občetljivi za marsikateri dejavnike predno, kar rečemo, da smo ločenje drugih. To v bistvu, se pravi polno nekih samomevnih domnev. Ne. Uh, kar nam se vse v bistvu pride prav, ker če vse to bi združili, ne bi mogoče pol resak podrli to ena, ki podpira na vse zadnje to, da ne mora delovci biti odeležni pre obveznjem dobičko. Zdaj, to nam bi lahko se, a, ne, pomagalo pred tem, ampak recimo, ne, da je to še, moje, moja logika je bila, recimo, da bi tudi to nekak sprejeli, če ravno jaz se strinjam, jaz, jaz osebno tudi se s tem več ne morem strinjati, ali gremo dalje. ne. da smo je malo Ja. Ful ni do stvari jasno, ne? No, bomo na ja. Zdaj ti navizuješ izjavo LDS-a teoretsko na nozika ja. in citiraš Kimliko, ki razlaga nocika. Ja. Zdaj mi jasno, zakaj citiraš Kimliko. zato, da bi pojasnil, kaj misli nocik. Ja, uh, bistvo... ja, Ali drugi paragraf, prav tako razlaga nocika. Ali je to že kimnika? In tretjič, kaj ta zadnji stave, kot je Branko rekel, zahteva prej pre razdelitveni obdavčitvi? To je neka x zgodba, ki ni jasno, kako pa še tu noter. Ne. Ni jasno, na kaj se to navizuje, o čem govorimo, govara o obdavčitvi. Ja. Skratka, to na skratka, Na imamo uh, v bistvu nek argument lds ki ga po moji oceni lahko zlo kakovostno, v bistvu če ravno se jaz z njim ne strinjam, ne, pa recimo poskušam ravnati pošteno na ta način, da ga podprem z najboljše teorijo in v bistvu kimliko navajam kot primer Dobre razlage, nozika, ne, kaj ga on v bistvu pošteno reši, svega pa on tudi kritizira, tako da, ko še do tega pridemo. Zdaj pa tukaj spovode, kot so zadnji odstavki, so pa ene možnosti, ker bi že lahko skritizirali, ampak je moja ideja da lahko gremo še celo često, ne tako recimo to, bi že bile upravičene kritike, odpirajo se te možnosti, ampak mi se eh, pač lahko gremo še dalje, ne, to je moja poanta. Ne, to, mislim, vzeti se hočemo o tem pogovarjati, ja. to nad mojimi lastnimi talenti, pomeni, da imam vlasti njihove proizvode. Ja. To, to, je, to je, to prepozno, nozikova teorija. ja. je, to je, to je, to je, to je, Daj, moj talent je kiparstvo. Ja. Zdaj mi pripeljajo tukaj kukaj gline ja. in evo, jaz iz teh kupov gline delam Venero, pa ne vem, Adama, pa ne vem, kam se delam, ja. pa Katerina Presal, stigovem listo, ja. <laughs> neobdavčeno okay. in to dalje. In zdaj kaj, ne? Za, ne Rečem, za... ta produkt je znaj moja last. Ja. To trdita stavek. Še, A began, zdaj, če pride ta, še več ljudi čakajo, če če je še, preče, Figo je tvoja last, jaz sem ti blago pripeljal, to je moje. Če kdo te nauči, da se v bistvu, uh, ti pa če, se ti Samo če, če da če, če ti če, če ti če, če ti če, če ti če, če ti če, če ti ti ti Lako bi tudi košarkar, pa je bilo talentiran, ne? to je v bistvu tudi slavni ta eh, nozik argument, recimo, da si Chamberlain ne? in za vsi plačajo en dolar za zato, da ti tebe pride gledati, za pa tebi dajo uh, čotrt od tega, pa skratka, zamaš dosti denarja. Ne? Bila bi lahko razprava o tem, kar je seveda drugi vidik, um, ali so lahko zdaj so sodeleženi na dobičko, ne? ko gre za neke prirazdelitve skupnega, dohodka, ali ti lahko zdaj država predzame, ali ne. In pač ta zgodba je, da ne, zakaj ne v imenu svobode, tako je tam obratna. Ne, da, če ja zdaj nekaj vložim, delavci ne morejo kar avtomatsko zahtevati, če sem jaz za ta podjetnik. ne Čakaj, to je zdaj preveč komplicirano. Ali ja. tu drži, kar pravi Kimlih, kako razdraveno... Zdaj, nozi, drži, oska. ja, seveda Zdaj, lasništvo nad mojim vlašim zelenti pomeni na vlasti, Ja. To je nozik, ja. No kakšno je smislo to mišljeno? To je absolutno jasno. To je absolutno jasno. Zato pa zavedam, je ok, zakoslede. dam reči, tvoje stvar razprave, ja. To, je prosimt, to seveda na tvoj ja. tip, ki se ga ti naredil. Dajmo s tipom, ja. Z tigrom diskom, Katarino, jaz pa ima reči brez. Tako. Lahko <laughs> brez, poželji. Ja. Ta tip je absolutno tvoj, dokaj ga ne prodaš. Ja, Ej, e, ko ga pa prodaš, zdaj pa imamo za vprašanje. Ali moraš ti od tega, kar si izkazal, se odpovedati, da je to v redu. ti misliš, kipa, da ima velje. Ali si ti izkazal, da je ta kipa dolžan, da plača davke da si lahko to gnocko pripeljali k tebi, da se ta cesta že ima. In ali si dolžan, uh, da ne endereš delež presežne vrednosti, ki si jo odvzel in prodajal tistima dvema tvojima arbatera, da so se ti gnocko mešala da se di lahko to, da bi ga naredil. Ne, ideja da je o tem, da se da ljudi zmontira. Tu gremo, vrnimo se nazaj, ali imate ti za dva delavca, ki imate talent samo za mešanje grine in da je samo tem. Pravico ne, do enega ne. dela presežite, znotraj. Ti si njih upravljač 5 pet evro na uro, da ti to meša. In da je tem, vrne. da bo A? tekst očitno ta, da bo ideja samo lasništva trčila ob to da so proizvodi, s katerimi delamo, lahko pa last nekoga drugega. Recimo, da sem delal za takočnim trakam, pa če ostanejo pristam, sem v delavnem ateljeju, sem reven, reven kipar, ki nima ni česar, Tuli mi nek sponzor, ne, mentor, ponudi, ajde, delaj. In mi da delovna sredstva, ne. in zdaj jaz tukaj ustvarjam te kipe. Na kakšen način jaz zdaj lahko rečem, da so ti kipi moji? Da so V moje lasti. Prav Pravo na seveda sta ponudov, ne? Meni ta mentor, sponsor par Kakšne smisli so moji? Kaj, kaj, kaj, so zdoli tako v moji kaj, Tako cukrarno. Cukrarno, pa pa so Ali pa recimo vecen, ja. jih je sponzoril. Ja. In so še Ja, noč štled, Re, Ma, ne, da je ki No, da smo Michelangelo, bilo, da bilo ne, ampak da so jaz... to sem jaz misla, recimo te uvodne diapozitije, to samo ogrevanje, začemo če ima Ja, ne rabimo, veš. Ja, argumenti, pridejo, v Predlagam, ne, da mogoče nadaljujemo. Svet um, to je mogoče, ne, en delen odgovor, ne, to kar smo eh, do zdaj uh, govorili, ne. Zdaj vidite, pravi uh, nozik bi dejal, ne, ni mogoče, da imam svoje talente vlasti, če imajo druge legitimne zahteve do sodov teh talentov, in to bi zdaj bilo za um, nozika pač krivično, kakor se še vedno nanašamo na naš tisti prvi argument, bi lahko podoben sklep naredili ne, tudi tam. Kratka, um, se pravi, ne za nozika, recimo rolsova teorija, o kateri zdaj nismo kaj dosti povedali, ne, pač se razlikuje od nozika v tem, da se mu ne tako sporno prerazdeleva do družbenih dobrin, kot se mogoče zdi Noziko, recimo kar zadeva davke, pa neko socialna država in tako dalje. Uh, skratka, ta liberalna, egalitarna, eh, ne, je sporna oziroma težava tega egalitarizma je, da v resnici ne uspe obranavati ljudi kot enakih, kot smotra na sebi, o čemer smo prej rekli. Ne. Um, mislim, da gremo zdaj tu naprej, ne, sej, da ne bomo zdaj še, tu, uh, se, ne je še ne, ne. zakaj? tako jo je no fajn zadevo no naravno reviziranje nima nobene legitimne ja. zadeve nad menoj in no momentumente se kaže se racho monza ko me mater ne zekno zeka posohit nikvirani ja to je ena iz to je pač poanta ena moja ideja je ne da če gledamo kaj se dogaja v naši družbi in če poskušamo ne uh, s temi libertarnimi avtori podpredi v bistvu to, kar pravijo naši LDS-ovci. To so posledice teh, tega, kar oni prez, mislim, uvajajo v naš prostor. Biš kaj še vse tudi dodala, mogoče ja. da ta argument uh, talenta bi v bistvu lahko uporabili za podpred uh, ta LDS-ov argument in za, in za podpred zahtevo po uh, udeležbi na dobičko. Ne? Ja. Ker bi se potem lahko enako temeljevali talent delavca, njegov lasništvo, se pravi, bi prišli samo ja, do te mere. To je ena prekrita, prekrita ideja. Ja, tu notri. Ampak, ja bi se ja. mogli potem po tej logiki samo oceniti, koliko kateri talenti vagajo, to pretvoriti v sredstva in dobiček deliti glede na to, recimo, ne bi, bi prišli do tjane. Enako bi lahko zagovarjali pač udeležbo na dobičko tudi za argumente, ki jih je morda na... omejitev uvedel. Ne gre tu za, za tudi, kar je Adam že na začetku povedal, LDS kot, kot institucija ne nasprotuje, zahteva pa določeno regulacijo. Zdaj, mi se mi za ne pogovarjamo o LDS-u, pogovarjamo o argumentih, ja. tistih treh argumentih, ki jih je on navedel, ne, na ja. še tudi, tudi če prvi ne drži, ne pomeni, da druga dva ne drži. Razloga, misliš? Ja. Ja, no, moja ideja je, da če boš nek argument za recimo tremi razloge, da če hočemo reči, argument dober, pa morajo uh, vsi tri razloge ga res podpreti. Strinjam pa se, da je to lahko stvar razprave, če en ne podpira, mogoče še vedno ni to razlog, da argument kar opustimo, ne? samo je to stvar odvisna od teksta. A dobro, gremo zdaj naprej, ne tako, uh, ker mislim, da tukaj bo še en, ne, vidite, za mamo samo lasništvo in lasništvo nad zunanim svetom, ker v bistvu gre zdaj za to, kako je ideja samolasništva, tako kot sem prej ne, poskušal že predlagati, tudi če klub vsem že do zdaj ne vidite bogati razpravi, če sprejmemo recimo hipotetično, pa vzemimo, ne, da zdaj res smo lasniki nad svojimi talenti, da te dobrine nekih dobimo ven iz svojih talentov, niso sporne, ne, zdaj tukaj vprašanje, kak je zdaj ta ideja samolasništva, povezana z lasništvom nad naravo oziroma nekimi materialnimi dobrinami, ne, proizvodnimi sredstvi in vsem, na čemer se v bistvu pa LS na vse zadnje sklicuje, ne, na vse zadnje zahteva price za to. Menim zato, vidimo, nozik se zaveda, da zlasti narave, ki vstopa v produkcijo, ne, ki jo predelujemo v proizvodnji, ne znači bi Marksistično rekli, nismo ustvarili z vlastnimi talenti in zakaj nam daj pravico, da si jo pridostimo? Um, se pravi, če naj bom upravičen do vseh prihodkov iz trženjih menjav, ne moremo biti le lasnik svojih moči, talentov, ampak tudi zornjenih virov, ki prvotno niso bili nikogar na last. Se pravi, zdaj je stvar v tem, ne, um, če je že ono presporno, pol je to, ne, kar bomo za razpravljali, še toliko uh, bolj sporno. Zato, ker v neke produkcije na vse zadnje vsele spreminjamo v naravo, v neke proizvode in očitno je, da se zato to naravo, uh, ne, vključno z našo naravo, na vse zadnje v zadnjem času je nekdo vedno bolj lasti in zdaj, na kak način je lahko nekdo upravičeno reče, da je lastnik te narave. No uh, in za nozika so menjave legitimne, če legitimna, tudi prvotna prelastitev, na kratko rečeno, On bi rekel, če je nekdo neprvično prišel do neče, se je treba to pregledati iti magari v zgodovino, vse transakcije preveriti. Uh, kar je pač ideja je, uh, da more nekdo res legitimno posedovati to, kar poseduje. In če lahko kažemo, da res na nek prvičen način uh, lasnik tega, potem se mu te uh, svobodne menjave na trgu in vse, kar zadeva tudi delite dobička in tako, dalje, ne zdijo sporne. Ne. Um, Tako da, skratka vidite, ne, to se kar piše dalje, tako že a, poveda, tako da gremo zdaj mogoče naprej. Um, no in zdaj, kakšna vrsta prvotne pridobitve absolutnih pric nad nezasedenimi, nezasedenimi resursi je konsistentna pa skladna z idejo obranavanja e, ljudi kot enakih? Ne, to je zdaj vprašanje se pravi, kaj je pravična In Tukaj Nozik poskuša to temeljiti z sklicevanjem naloka oziroma na gibanje v Angliji 17. stoletja, ne? ki je začelo privatizirati do tle skupno gmajno, ne? kot je očitno iz tega, kar piše, nekoč so te gmajne bile skupne, ljudje se poporabljali hvala za pašo, za nabiranje lesa in vse tak dalje pričemer so nekateri potem po prilastitvi postali premožni drugi so pa izgubili dostop do viro. Ne. Tu se je nekaj zgodilo in zdaj ta del narave je tudi pa že del prizvodne, že vstopa v našo menjavo, ne gre samo za talente in je ideja, da je treba tudi to utemeljiti ne, in da je pravično. No, Loke prvič je dejal, v bistvu on ima dva ne, argumenta s tem, da na koncu prestanemo itak pri drugem. Loke je dejal, da bi morali, ko si neke poskušamo. Torej, to smo tu, ne. Uh, ja, ne vem, ne tema, uh, v bistvu, kaj dodati. Uh, ne, na ne, sem se popolnoma zmedil, tako da ne vem, kje bi zdaj nadaljeval. Ja. A, skratka, rekel sem, ne, prvi lokal argument je bil, da je morali drugim postiti približno enako, ne, da se oni tudi lahko prilastijo, ampak a, v resnici se to ni zgodilo, zato je pol prevlada ta drug argument, a, da je upravičeno se nekaj prelastiti. Ja, se pravi, a, da se upravičeno nekaj prelastiti. Če tisti, ki je recimo zdaj ostal brez sredstev, a, živi, potem boljše in to v materialnem smislu. Se pravi, ne? zdaj bi lahko rekli, da je prej nekdo živel a, pač neko življenje, mogoče bolj slabo, revno življenje, zdaj pa sicer več nima dostopa ne prostega do teh naravnih resursov kot prej, a, ampak če mu zdaj ne, ta, ki si je prilastil, ponudi recimo delo in zdaj on več ima od potem je ta prilastitev prvična, Kratka to je zdaj, ne, ta teorija v ozadju, na katero nozik pristane, čemer pravi on lahko pogojen. Zaj veš, kot vidite, argument se nanaša na tragedijo gmajn, sodoben primer recimo bi bil, mislim, da bo to sicer pol na enem naslednjem slajdu, sem se ne spomnim, čisto natančno, ne, Morje. Danes ne imamo ta e, morja, a, zaravno je ena oddaja, poljudna znanstvena na televiziji, a, kjer prihaja do tega, da so ta morja vedno bolj izropana ne, in bi na nek način, a, tako kot so se gmajne se vedno bolj ropale, potem se na nek način ne splača vlagati v, bistvu, v te v gmajno ali pa morje, zato ker bo itak vsak vse izropal, ne. In tukaj, na koncu, zakaj bi za nekdo vlago trud vse ene na gmanje, če ima vsakdo prica, da pride in jo pobere? Ideja je, da če se zdaj nekaj prerastimo in privatiziramo in potem postane to upravičeno, če vsi živimo boljše. Zdaj ne vem, če vas to pripričam. No, prvo, prvi kontrak. Gmanja ni bila namenjena vsem, ampak je bila namenjena nam. To se pravi. Če me razlika? vaška skupnost ja. je imela eno in se je imela kaj vtikati na gmajno sosednje vaške skupnosti. No, pa sem mislim, lahko to preskočimo. Se. Ne, ni vez, ker, če gremo tako, sploh ni pravične razredite zemlje. Te, te, to, se naprešem... To se ne strenjaš, ne se ne strenjaš. Ne, ne. ne. pazim, nikakor nisi mogel priti do zemlje drugače, kot da si zabil štiri kole na štiri konce zemlje, nekaj, to je zdaj moje. In se je imel moč, da to obdržiš. To je na bezložaš, tako v svoji naslednji srinja. No, ok. Druge vrjante ni. Samo malo, Grega, ne, prosim. No, ampak zdaj to je argument, zakaj bi bila neka prilastitev, če je sploh to možno prevična, prosim, Grega, ne, si je. Razlože, ker nekaj misliš. Zdaj bi bil prehov za ljudi čez uh, postavi uh, minister in bolj reče, zato, kaj imam jaz so dobiče z tega, uh -huh. moji deloč dobiče, kaj ljudi imajo kaj za sudje, lahko je relativno družbo bolj še živi. Zato sem jaz upravičen do tega kosta uh, nekega, ta, Ja, to je podobno. Ja. Uh, ampak, uh, ne vem. Koliko... No, zdaj je to pravično, kaj mislite, ker Mislim, je, se je komo je živi <similčnega dvarno> bi vsak imel tako bi problem pa če si vsak prilasti se več res blite, je dobro, tu je cesta, bom jaz tukaj svoj štang, bom pisal z in bo družbo bogatejša, če pa alti ne v kozli, a venčut Ja, ja, ne vem. Ne, ne, Ne, ne Ne, ne, ne, ne da se ne, da se nekaj hranit Ampak da nindev imena nekaj particuliernega interesa pri so pri nekaj se neko neko splošno pravo dimajo recimo prav, da reče, ja, in mi Mi Kaj ne tega da kar se tiče tega, ne, uh, argumenta, analize tega argumenta do konca, bo bisele z drugimi besedami je točno to, kar si ti rekel, ne. Se pravi, to, kar zdaj ti rekel, bo zdaj do konca samo z drugimi besedami, pa pa zdaj si pač to gledamo, ne, če sem že se trudal, pa napisal. Da, ne, mislim, fajn, ne more biti boljše ne? kot to. Se pravi, to je zdaj, ne, to se za ti biste začel dobesedno, problematičnost argumenta, ki stavi na tragedijo gmajne. Ka zdaj tukaj ključno za argument je, da je vlaganje skupno gmajno neracionalno, Uh, ne, ker če so danes neke vrste manj na oceani, potem je edina racionalna, da jih izplenimo. Ne. To bi lahko rekli, ker če jih ne bomo mi, jih bo pa nekdo drugi. Torej, pol, uh, ne, uh, zdaj, to je v bistvu moje vprašanje. Ne. Na, na nek način nam to že, ker bomo prišli do kritičnega mišljenja, to je ideja za te razprave. Ne. Um, Ja, no, nek moj, recimo, tak radikalen sklep bi bil, ne, tako... je a... Ja, on je nekaj drugega rekel, jaz mislim, da bi samo še korak dali naredi, ne samo, da nam nekdo piše pravila igre, ne, to si ti hte reč, da nam partikularni... na ja. nekdo... Živimo po nekih pravilih igre, s katerimi se ne ravimo nujno strinjati. Um, no, pač, ja sem tu zdaj vprašal, ne, kaj če takšna racionalnost je preprosta neka partikularna, recimo egoistična racionalnost, ne, ti bi rekel partikularna. Um, no, to bi zdaj pomenilo neko krožnost v argumentu, ne, da zdaj to razložim, se pravi, za argument privatizacije gmajne, recimo, uh, uporabi, Um, egoistično, racionalno, se pravi, kar je, zdaj tu, et, to je samo, kar se tiče tega, uh, jaz predlagam, preskočimo to, remo dalje, ne. <laughs> Ni pomembno, ne, če smo, zato, ker tako si zdaj ti rekel, ta, ne, do tega mu prišli, samo malo, kar, kar hočem reči, to je ta drugi, ta odstavi, ko sem ga napisal, se nanaša naše samo, um, Samo na to, ne, da kar v bistvu uh, govori da za racionalno uh, v tragedije Gmajne, ne, v bistvu, uporabi že to egoistično racionalno, se pravi pri sami konstrukciji argumenta, s katerim dokazuje, ne, uh, A to je. A to veram v boj za svojo robe. vedete, za zgodščeno lokovsko Potem je za libertarci predevatel znanje je legitimna. Za nekatere postane to celo naša dužnost, ne? To sem prej pač omenil, ne? In zdaj bi lahko rekli, da um, prelastitelj ne krši enakega upoštevanja če nikomor ne poslabša položaja. Uh, in zdaj tukaj z drugimi besedami to, kar si ti, ne, malo prepovedan in to je zopet citat, ne, uh, to, da kar natančno pomeni poslabšati položaje, to se on zdaj z, z drugimi besedami, ne, na nek način ista vpraša. Spravi, Noziko odgovor je, da je prilastitev določenega predmeta legitimna, če zaradi njegove otegnitve splošne rabi ljudje v materialnem pogledu niso naslabšem. In zato slavni primer, Emi in Ben oba od zemlje, ki je prvotno v splošni rabi. Uh, Emi se je zdaj prilasila tolikšen del te zemlje, da se Ben ne more več preživljati z njenim prestankom. Videti morda, da je Ben zato naslabšem, to da Emi za delo na svoji zemlji ponudi Benu v plačo, katere vrednost presega, kopiče, ki ga ima od vlastne proizvodnje. Zdaj bi lahko rekli, da v materialnem življenju živi boljše, oziroma materialnim pogledom. Zaradi dviga produktivnosti, ki ga prenese delitev dela, tudi ona ne preme več virov, kolikor jih je e, dobivala, oziroma pridobivala prvotno, pri čemer je povečanje njenega deleža večje od povečanje njegovega. Več mora to sprejeti, ne, saj za nji več dovolj zemlje, da bi lahko še naprej živel tako, kot je nekoč. Zdaj pa kar dalje, mislim, da moram kar naprej. Um, in to je zato, ne, se pravi, da je težava, ti si rekel, da partikularni interes posplošiš, narediš za interese. Jaz sem tu samo, da vsiljuje jasnovna pravila igre. Ne. Se pravi, prej so bila neka druga pravila veljavi, a, zdaj pa so vsiljena ne, neka druga. Zdaj nozik pravi, da samolazništvo zagotavlja našo zmožnost sledenja lastnih ciljev, a, to, da videli smo, da ben pa pri lasitvi skupne gmanje, odvisen od eme, ne, In to je zdaj tukaj spole, ne, recimo, da Ben, vidite, nima nobene besede, pred tem, kako bo uporabljeno njegovo dela, spreti mora emene pogoje za poslitve, sicer bo umrl, poleg tega lahko pre sebe drugače dojemo, ne, a, mogoče ne vem, kot pastirja, ki živi so naravno življenje, skratka, vse polno izbir a, mu je za enostavno onemogočeni. In to je, mislim, da točno, ne, ti duho, tak rekel, za ne vem, no, recimo... Pa da li je? Nisem že prebral. Poodaj nazaj, pa jaz mislim, da. Ja, ampak ni pa nujno, da ene je spravila, da se ga ne spravlja služnost. Da se ga ne spravlja služnost, A v bistvu ima samo določa prila igre. Zelo dobro, da razumem, da, da je spravlja vhod, da je spravlja v smislu, Pa pre, On lahko izbiral ne, način, življenja. način življenja, lahko da je bilo revnejše življenje v materialnem pogledu, ampak so bile druge vrednote. Ja, Zdaj pa solči, <clears throat> smikal, ne? Ja, ne. Zdaj ne. Za pa niti to si ne more prevoščiti, če hoče preživeti, ker mora spreti neko službo. Da ne. ja, si srbo mrl. Ja. Ampak je to ja. tako samo samo po sebi ali ni? Ne? Mislim, kar ni nojino, da pač. V mreze, lahko tudi, mislim, to tu je tako zelo zelo v tisti najslabši sceni prikazana situacija, ne. Ni pa nujno, ne, da je tako. Ja, ok, jaz priznam, da se mi je zdela skoraj samo umevno, da je tako, ja, ti misliš. Ja, samo boče, da je nujno, ne, samo to. Hodiš ja. službo? Ne. Za tega bodo ni, ne. Ja, ni nujno, ne. Ja, samo malo, da ti si ne hte reči ne. nekaj. Samo ni nujno, tako črna slika se sinja z njim, božno je tudi on jo izsiljuje. Primjeru, da sta samo dva, ne? Ja. Pa če ona je, ne vem, na ne rada dela ali bi njegovo del. Uh -huh. tudi ona njega na ne râve. Ja, če on se on man, ne stimjam, sem da je to prvič na to, ampak če... drugega, ne? Mislim, no. je, primeru, da sta dva, rekel, ne? Ja. Isto, to je samo peč pri Ja, samo hočem reči, ni samo tak da oni delodajalci, ne vem, delavci so čisto nemučni, ne? Čisto nemučni. A ne, to... niti male možno se djevajo. Kajče pa vsi delavci se odpovejo delo? So probali stavkaj, pa ja. se pa nišli vse stavkaj. Nekotak. Mislim, ker v tem primeru je že davno, pravzaprav to, da ben prvotno, ne, vse prvotno preden, uh, se mu ne gre za njegovo življenje, ne, uh, pač boljše živi, kot pa je preaživljenje. Uh, že... Ne, ne ne boljše živi, materijal. Bolj, bolj Mislim, samo nekaj tako, da je pisal. No, tu je pa vzarek materijaljno vatan živita. Koemi doseže davno in paimo, mm. da stanodomor več živit. Emi do in ben potem živi materialno boljše. Materialno boljše spremo. Materialno udare po materialno. Več živeta in obarva več služita. Procent, v procentu pa emi služi več ben. Toda materialno in ben emi živita boljše. Emi za stopnjevaj zato ker se hoče pa ampak materialni status Vendar je pozdaj za ta odstavek. Ok, zdaj mogoče, da sklenemo, ne, zakaj smo zdaj se to razpravljali. Robi, prosim, dalje. Kaj? Ja. A... <laughs> uh. Slovenič, no, pa zato, ker ima To je pa recimo. mislim, da smo mi. Te sklepe, to je za sklep, recimo, da te sprave. Se pravi, če rečemo, da je prvi razlog v javni obrazložitvi, LDS-a, kaj nas pretoje obvezne deležbe, delavcem pri dobičko, pa če gradi na libertarni tradiciji, ne, da je, in se ga lahko pojasnimo z novzikov teorijo samolasništva, po jaz mislim, da ta argument, oziroma prvi razlog, ne, ki smo ga prej 1, 2, 3, pa tisto skica, ko smo imeli pade skupaj z novzikov teorijo za teorija samo lasništva ključen kantovski imperativ, da drugih ljudi ne, smemo imati kot sredstvo, potem izvedba teorije pokaže, da na koncu recimo na nekem kapitalističnem trgu, ko se uveljavi, celo, večino ljudi jemljemo kot, kot sredstvo, ne, in pol, v bistvu, tako, to ste v bisto že, ne, nekda to že rekel, pol naletimo naproti slove. in zdaj, ideja, ne, če govorimo o kritičnem mišljenju, če je nek Razlog, ki podpira nek argument, protisloven pol nam razum uh, narekuje, da takšen razlog upustimo in pol je ta argument slab oziroma masa en slab razlog. Če rečemo, da je ta razlog recimo ključen, gre za moralen razlog, potem uh, bi lahko rekli, da delavci, ko govorijo, da je odeležba na dobičku obvezna, imajo uh, bolj pravne. Oziroma pa bi morali, uh, ko slišimo, uh, to v mediji, temu upred. Um, no in zato še ena sprotovanja, obvezno odeležbe dobička je dokaz za prisotnost istega doha med nami, ki nam postavlja ta pravila igre. In to bo za moje shodišče, da spoh pridemo kritičnemu mišljenju, pri čemer mislim, uh, kot bo pol nekom o tem govorili, ideja, da smo to naredili in najprej razpravljali, ne zdaj bi pa sledilo predavanje, um, je ta, da kritično mišljenje ne moramo samo govoriti o neem, Če hočemo sam pojem razumeti, ampak res moramo sami biti udeleženi pri odejanju tega pojma vsakšno razpravo, kot smo pač poskušali zdaj imeti. Da je tehna, da je relevantna, da se nanaša na razloge. čemer ni ideja, da ima zdaj točno nekdo prav, ampak da poskušamo ugotvit, ali so zdaj ti razloge res dobre, ali smo zdaj mi res nekaj pogruntali, ali lahko za upravičeno nasprotujemo LDS-o in se za to pa tudi zavzamemo recimo v javnem življenju, pismo javnosti, kakorkoli, kar sploh lahko naredimo. Ne. Um, tako da zdaj nadaljujemo torej kritičnemu mišljenju, ne. kar je, se pravi, kaj pa kritično mišljenje? Ne. Neka moja logika je, ker pač delam v šoli, v srednji šoli, um, da se ta pravila igre, ne, ki jih je bil deležen B nad M, na vse plore našega življenja. Tu v pekarni smo videli, na kak način se širijo, ko je bila krogla miza oziroma javna tribuna. Uh, šole pa so isto, v bistvu neki zadnji indijanski rezervati, kamor nam hočejo v bistvu postaviti nova pravila igre. Podobno kot je bil jih ben deležen. Ne. In ko v Sloveniji, skratka govorimo o kritičnem mišljenju, In zadnje čase v šoli, nekaj delam, sredstv res govori. Če se? otroci, LDS ostala? Te... smo, za ravno kar se soli, necessary... napredujemo naprej. Tega ni obelj ni rekel. Jaz mislim, da smo, LDS nas pretoje obvezne na dobičko. Ampak ti se skoč... v se da na samo malo, to sem začetko, začetko sem povedal, da če smo pošteni, govorimo o tem, da LDS nas pretoje obvezne na dobičko, ne pa tak, ne. Uh, ampak jaz Ampak mislim nas pratuje nasploh <ziv doesn'tOU> to. Točno to, nas, na to, to, najo zgodovim. In katero? Ne te, da nas Ne, argument in misliš? Ampak potem on trdi da je ene, da jaz še vedno... če se prvo je z Etaliju prvost, pa vsem povrdi teški, kako te rekli, da je da ne izviriš, ne? ne samo Ale ja. v, v bistvu, ker smo tu prosto volno hicaš vse, brez veze, počneš, ja, kar delaš. Če je raš, da, značno kretna za otpranje, da se je tukaj Ja malo tukaj presegla, ki se nekaj tisti, ki je toliko, da, da, da je da, da, je. da, je presvik, da se nekaj, da se okvirno odrežati nekaj nekaj povedal, nekaj ne nekaj povedal. Tregama danes meditičnih vas, v se za besedo. Čist simple, Nismo v šoli, ne? No, pa Jaz ne vem, Bore, zakaj misliš, da ne. Meni se zelo, če govorimo o neki pravični družbeni strukturi, a, pa nekdo nas sprtuje, Um, to, da bi stvar vzakonlja, v bistvu te obveznosti... nespretuje v na dobičko se pa to dobeni ni tredil, tredimo več čas, da nas obvezni v deležbi na, obi, na dobičko. Bistvena, razlika je bistvena, on je pravil, da se država ne sme vmešavati v neko tako polje stvari, ne smemo vzakoniti, Uh, ampak je to stvar med uh, svobodnimi posamezniki na trgo, ki se bojo pa zmenili delavci, in delodajalci uh, nekih uh, seprej svobodnih podjetnikov, ki uh, ne smemo omajevati s tem, ker jim kršimo to avtonomnost, ki bi nozik podpreda s kancelstvom, istega merila pa najemljajo zadelace, njih pa enostavno uh, lahko po tej logiki nekdo Izkorišča in krivi, ker se to res dogaja, v bistvu to oni sprejemajo. Oni so v bistvu z tega zornega kota, uh, jasno, najbolj razumeli. To argument je bil argument proti komer ki bi nasprotoval udeležbi na dolžino. Ja, jaz mislim, da zajema obveznost. Obveznost je zdaj bistvo na širših. Nekaj bomo to vedeti. Realnosti, če nije obvezno, da se to ne bo zgodilo, kjer je podjetnik v zove dobre volje da odmar, mislim, bomo ime realni. To ne bo tako in obvezno je zato, ker je treba jih pač prisili. Če upravi, če ne prisila, znač pogovarjam, ampak v realnosti, če ne bo obvezno, tega ne bo. Nobeno odetnik ne bo svojega veselja, da odmar, proč. Zakaj bi to naredil? Je, je. Pa, samem, samem tem, ne, ko nekaj... Nekrat... Obvezno ne. ne. je, da je še toliko večji. Zato bomo oni, da vidim, Ampak, gledaj, samim tem, ko oni postavljajo takšna pravila igre kot jih, na nek način um, uvajajo, tako kot smo ne, to neka ključna poanta prejšnje razprave. Uvajo neka pravila igre, ki so za nas, ne, ki bi na nek način radi živeli mogoče mimo teh glavnih tokov kapitala, pa vse te tržne logike, pa skozi uh, bili temu podvrženi. Enostavno nam postavlja pravila igre s tem. Koalicijski partnerji, to, kar se zdaj zbira, ne? vsi se strinjajo glede odvlečbe na Budišku, vsi ja. in pa in o logiki Kresala, rezave in tako dalje. To sploh ni sporno. Razlika je samo v tem, da. Zdaj, skoraj Postavlja določene, dodatne pogoje, pod katerimi bi kako najzgledala ta odločba. on je pravijo da tega ne bi smeli napisati v zakon, se prav v Sloveniji ne smemo med zakonodaje, ki bo predpisala 25, o tem se govori. Recimo, razlika je ali bomo vsi si zdaj ali dvigne roke za to. Ja bomo imeli zakon in na koncu leta, če bo imela podjetja dobiček, bo 25% vsak delavec mora dobiti od tega. Ali pa ne, ker LS se zazema, ja, seveda je lepo, da dobijo delavci dobiček, se tudi na sezadnji nozik, bi rekel, to bi, če da nekdo nekomu, ki potrebuje, to je koristen način priživljanja prostega časa, je pošteno in tako Samo ni pa pošteno oke krati mojo autonomijo, ne, kot sobornega subjekta, da me to nekdo predpiše. To v bistvu je ta logika v ozadju, ja, ne? ta logika se strinjamo, ne? Za vprašanje ja. ali so stopili z Ja sem misel. Meni ne vem zakaj, meni to očitno. Tabi se zdi da potem tako vidimo, da je malo na nekakaj, kar je nekakajre protislovno glede na to tvoj zvojeni. Seveda. In da bi prav prav Mi, no, gledaj, jaz mislim, moja ključna poanta je, ne, ko razpravljamo o tem. Um, se pravi, gled, če uveljavimo vso to uh, logiko, ne, ki se zdaj na nek način nam siljuje, uh, v bistvu nam nekdo predpisuje pravila igre, ne da bi nas karkoli vprašal. Ne, zato, ker če se nekdo vse prilasti. Ne, in to potem utemeljuje in pol gre za zakonodaje še tak daleč, da zdaj, ko si je to prilastil, ne recimo zdaj, da si je nek delničar, dosti si dobil, ta zakonodaja, v bistvu, ki jo hoče LDS, ne, oziroma, ki ne bo zakonodaja, je v bistvo napisana za nekoga, ki ima dosti delnic, ne, zato ker Podjetje, ki ne bo izplačalo v bistvu uh, dosti dobička, pa če kotira na borzi, bo v bistvu uh, kapital ostal doma in to je koristi delničarjem in bla, bla. Skratka, vsak tak nek uh, ukrep oziroma neko zavzemanje ne, uh, na nek način sem drugim nam um, diktira pravila igre ne, in pač ma poanta je bila prej ta tem, tako kot sta bila, to je mogoče bila ključno, ne? zato, ne, to, kar si reko rekel, se mi je tak dopadlo, ker to v bistvu a, z drugimi besedami isto podarilo. Zdaj, Ben, enostavno živeti po pravilih igre, ki si jih ni zbral, a, po drugi strani pa, če ne utemeljujemo, a, da ne smeje nekdo biti udeležena dobičko, zato, ker to krši moja autonomija. A, Na račun ki pa zdaj, pa sploh ni, sploh ne Zato se mi zdi, da tukaj je tukaj neko, neko logično protislovje, ki spodbija ta, uh, mislim, vsaj nožika čez nozikom, pa bi lahko potredili potrdili uh, Kresalovo, oziroma najdemo v bistvu res neko kakovostno, za vse to, to veljavljeno teorijo. Pol je to protislovno, ne? pol mašti protislovje. Okay. Skratka ti zagovarjaš obvezno, da leš na dobičku. Ja, se pravi, v tem primeru se predstavljaš na kakšen način? To pomeni kaj, da bi vsakemu zaposlenemu v podjetju, v Seveda. podatni firmi in tako dalje... ...če ima dobiček, določu, ne vem, recimo, da dobi 25%? 25% od tistega dobička in to mu pripada kot vsak njegovega dela in tako dalje. Ne? Tako, ne, Ker če na vse zadnje, ja, ne. Okay. Kako je v tem primeru za lastništvom samega lasnika tega podjetja? Recimo, da je to privatna firma, nekdo se spomni, investira svoj denar, naredi neko firma in tako dalje, zaposli pet ljudi, ne. Ja. A ni to na način čunamevanje njegove lastnosti. To, kar je solo vpravi, ne? Ja. Zdaj, ker vsak se zdi, ko je ja, samo ja, mene, zdi se, ko da samo mene sprašuješ, ne? Kaj druge mislite? Jaz, to to, ne, jaz se ne moram vseh argumentov spomniti. Ne, meni, recimo, ja. da gre firma v, v, v, v stečaj, ne? Uh -huh. Propade, privatna firma, za 50, 30 zaposlenih. Ja. Kaj to pomeni? Zdaj, udeležba na dobičku, očično več ne bo, ker Posluje ta firma negativno. A to pomeni, da bodo tudi delavci nosili posledice recimo recesije in tega, da pač ni mogoče produktov prodati na trgu in bodo udeleženi na izgubi. Da mislim, da delavci tako odpostijo ve... ta so... To je tako v vsakem primeru. To bodo tako v vsakem primeru. Zaj so udeleženi. Na kakšen 25% pride, ja, zvukaj, Z s tem, s tem, da je, recimo, če se na Slovenijo, ne, en, la, na pamet ekla, na približno 50% zaposlenih je pračenih manj, kot to zahteva projektivna povodna. Samo malo, zdaj, govorimo te zakonski posebni klauzuli, ki določa... Ven ti za te, zase razumem te argumente. Vse, ne. Ne? Gov bomo govorili tudi o Navzeli, rekla, gre pri zakon pristava, dovoljuje, vsa, zakon že, procento, zdaj dovoljuje, že zdaj je zakon dovoljuje, da je plača nižja od korektivne pogodbe. To je, vpračna, ja, to je isto vprašanje. S tem, ko ti dobiš manjšo plačo, kot, bi, kot je pogodbeno zagovorjena, si tiže že avtomatsko udeleženo zgubiti govorimo o jasni specifikaciji, kaj se zgodi, če se to dogaja, se to ja. dogaja z dobičkom, da rečemo, če je dobiček po TN plus 25 minus 25 minus 25 tega če minus in to bo zdaj za 25 minus 25 minus 25 minus je minus ker minus 25 minus je minus plača minus od minus 25 minus firma ne predvidenih rezultatov. Ampak jaz, samo malo gledam, recimo ne Zdaj, vem, kaj je, da vse to je je uh... avtomatsko zlubi. Na, na poglivanih zlubi. Da ne Kako govorimo... Je našega talenta? Potem v tem primeru. V ja, Nekaj... sadovi, ali, ne zelo Evo, mogoče ga bomo morali Vem zanima me, kaj ti misliš, recimo meni Meni je ta uh, argument, ta, ko ga kritiziramo, pač meni intuicija nekako narekuje, da z moralnega velika je tak Jaz sem v začetku poskušal ločiti recimo ta m, ne, moralne del od tega praktičnega pa, ali pa utilitarnega, ker LDS ima eh, en razlog, ta, ne, ko jih smo ga zanalizirali, ostali so pa ti, bi rekli, praktični pa, ali pa utilitarni, bo šel kapital v tujino, se bo zgodilo to, kaj pa eh, delavci, ne, na kak način bomo to rešili, pa Uh, pa bom pa manj zaposlitev, um, ne tos nas nekak namerno uh, pustil obstranje, se verjam da to niso za recimo praktično življenje tehni premisleki, ampak um, ne vem, ne, tukaj je moje striš mogoče je ideološko, ampak vsaj je to so omena uh, za Um, to, da bi poskrbeli ne, za kakovost na neko dostojanstvo življenje, delati ni nekoli časa v tem sistemu. Ne. Ena poanta tega je, ko nekdo na ta način postavi pravile igre kot so in jih pol vsi sprememo in kot bomo za videli, ne, se sedlijo skozi pojem kritičnega mišljenja, ki je dan s tema tudi uh, v šolo, da postane ta način mišljenja t, t, po teh pravilih igre samo umel. Mislim, um, pol se mi to vse skup na ta način kaže, uh, neko kot problem, zato ker pol čist samo med na je dan večera, recimo, ta sociolog, ne vem, če si bral, ravno o tem problemu piše, ne? in čisto tak uh, kak... Tomarič. Ne, Tomarič. Ne. A Tomšić. Ja, ja, ne, piše tem, češ, kak je zaskrbljujoča misel v Sloveniji, zlasti zaskrbljujoče je to, da še nas vedno prevladuje ta prirazdelitvena logika, ne? Ja, ne, skratka, um, da, pa, zato moje moj nadaljevanje, ne, recimo te razprave, gre v to smer, da se uh, v šo, pojmi v šoli, če jih analiziramo, ne, so že v bistvu z to logiko, s temi pravili igre ne, ali pa s tem, kot si ti rekel, totaliz, neko totalizacijo v bistvu, nekega partikularnega interesa. Ne. To je, bistvo, to je bilo izhodišče, da zato, da vidimo da v šoli generacijo, ki jih vzgaljamo, se jaz samo tako pogovarjam, šoli tako, kaj se ti ne recimo, tako, izjel postavljaš, razno redkih izjem, ne, ja. to, je, to je težava. Ne. Smaš so šolce ne vem, kaj se pogovarjate. Če da je gre, ta, ta ideja ja. vse kritike, to A to kar mene mučuje, da se lahko. ne, vsi ideološko napadajo LDS, ne vidijo pa, da dejansko v isti sati Fahor, Golobič in tako dalje kaj, izvajo najcenejšo možno demagogijo, socialno demagogijo. Daj, ne, dajmo se vprašati, mar niso ne, te ideje ne, o dobičku delitvi na do zaposlene, postavljene v kontekst, vsega tega, kako se bo zvečevalo popoljnine, obljub, ki jih je dal rjavec, ali tega, kar dela Zesemolič, kakoli razlaga nujno vsakemu penzunistu 500 evrov popoljnine, a ni to neko popolnoma slepo, apsolutno kratko vidno, ne? demogoško, demogoško napolcevanje, ko apsolutno ni jasno, kakšna bo finančna situacija en mesec naprej, kaj šele čez pol leta ali eno leto. O tem pa ni nič jaz nekaj. Ne, tukaj so <gül> stvari precej relativne. ne? Lahko je najti tega Ampak, lezajca, ne so strinja vredno vse kritike od jaz. No pa se za a, drugega kaj pa nismo, zdaj drugega nismo... To socialno a, demagogijo te, ki se imajo za nosilce socializma. Ne, kako je to s tem? A to, ja. to pa bo na naslednjem, na naslednjem predavu. Najmo televizija na 500 evre, skladalje, vino, ne, ja. mislimo ješ. Ok, glede, like Gre Gre Grega, jaz. Na vse prešnjeh momenta ste rekli, vdeležbo ja. v če to tudi vdeležbo uh, v tismo v generalnih. V bistvu, v porednih stranih tako tip pogodbe o zaposlitvi, obstaj. Uh, Recimo, akviziterji, ampak striktno na individualni ravni, deluje na tak, na tak način. Sprej on predaja knjige in po nekem procenti te predaje plače. Ponovadi to ne zaobsega neke, neke fiksne, fiksne dohodka, da je blivo. gibljivo. Pa, zdravzajmo pri me, da je nekdo hodek fiksni plus minus 25% vdeležba pri dobičku slash izgubiti. Mislim, da bi to znalo biti dobro, zato, ker prvič, lahko več zadetov za delo za uspeh. pa pa pritisk tudi na vodstvo nikada. Če se znotraj podjetja obotrovi, recimo, da je direktor, če tudi je lastnik slabo delo, lahko v imenu 25% izgube ali uh, ljubička uh, delovci v bistvu vršijo pritisk na direktora, ne glede na to, ali je lastnik ali pa ni. Uh, imajo nek vzvod moči nas proti nas lastnikov, in tako dalje, ki, regulira, ki regulira podjetje in mislim, da tudi v tem primeru to m, ni slaba stvar, da... Kaj si za to idejo? Um, no. poskusi povedati javno. Ne? Mislim, res, dajmo malo pažit, ne se vse lepo enpravo kritiziramo, ne javljiva kritiziramo, kritiziramo karhitalizem, vse lepo enpravo, ampak ne, preveč na juno ne? neki prosto je govori. Ja da ste premislili, kaj to pomeni, ne? Zranje v katerem recimo, da si paher tudi pa predlaga podelješlo na izgubi. Baloz dela denar, Se Vsleji. da se si, si sindikati da bi se prioščalo. No, Ampak recimo, to kot ti kažeš, kočno. Kakšna družbena akcija recimo, przojeni, ne, podpiramo ja. delavce. To ampak če, ja. če pa to moj, da, da konsekvenci... samo malo, ne neče se ne razumem. Recimo, ne, če, če se strinaš s tem, da nam nekdo dreja pravila igre, po katerem živimo, ne, pa da so ta v bistvu dvolična Uh, mislim, kakšna družbena akcija prilagaš, ker na vse zadnje postaviti nek ideal, da bi imeli uh, recimo vsi vsaj toliko, da bi živeli dostojno, pa se hkrati zavedamo, da do tega treba še lep priti, uh, semene zdi napačno, ne? Mislim, zakaj je bila to de, demagogija? To je pač uh, lahko so sanje, ne? Lahko je političen program. In ga da zelo programa. To je tako zelo zelo trenutno, zelo podobno, kot rejavec reče, kak sa hočem 500 evrov plače za moji penzioniste, da me vdovoljili. To je zelo, zelo absolutno vršenje požara. Kratko vidno, to ni dobeno v porporti sistemu. To ni dobena vizija, to ni dobena alternativa, to ni nič. To je regulirani sistem, rekom Seveda pa ne želim podpirati tega sistema, ampak to je absolutno prevalo. Andrej. Ok, če tako rečeš, to, to je pol prav. Vsi rekel, ali se mi strinjamo, da nam nekdo določa pravila, po katerih živimo. Ja. Problem je v tem, kdo nam določa ta pravila. In če se spustimo na Norberta Elijasa, ki je leto 30 napisal knjigo kako se treba proces civiliziranja, kratki je, je blag preveden na sloveniščino, čemu on pravopolno ni šans, ker mi gledamo, kaj čejmo družbeni procesi gredo svojo pot. In to, kar je bolje za omenjati, da za naše, naše trenutne razmere glede na svetovno in našo krizo nikakor ne je omogočal izpolnitve obljube petsto do penzije, Do teh razmer je pripeljal Reagan, sta pripeljala Reagan in Tečereva, pred tem pa že leta, ne vem, 7, 70, ali še malo prej, ukinito predvodskega sporozuma. Ampak jaz še ne, ne ja, zakaj bi tjem, zdaj... še malo bolj nazaj. Tud, tud, tud, tud, razmere, ki, je, ki so izdružene države uvajale pre sebi po scecijske vojni 1864, Ne? So že vodne v to, da bo danes ta kriza. In če to drži, potem je čisto eno kaj delamo. Ta kriza bo kot bo in bom imel to prav, trg bo rešil to krizo. In plačili je bomo ni vsi, en bolj en manj. A ja, ni poskušali, da poskušali v nek drugi začet organizacije? Drugega, pa, da... Ja, se smo ga poskušali, pa so nam ga uničili. Ja, no, probajem, nekaj enkrat s tem, Kaj bi rekel, joj tak je, joj grozno? Ja, zakaj je tako? Mi sprejeli, da pravila igre niso znebadane dol, pač nekaj nek je rekel z tem zbavljala, da je to vredo, če ni veliko, pa spremenimo pravila igre. Samo, mi smo živeli v družbi, ki je bila na lepi poti, da bi čakaki 50 let postala dobra družba. Ampak je bila že vedno utečena v ta pravila igre, eh, globalne gospodarske rasti, kaj je bila njena napaka. Nisi znala postaviti drugih ciljev Tako, če pa nismo le tako slave dreje, da bi no, spremeniti, pa mogoče pa kako kaj reč, so, so pravila moramo, te ja, pa Ne, ne, se. kot se razumeva, ravno ok, bilo na začetku, da se dano Se pravi, da je to ne da je so naši predniki za za izbrali za skrmine. Zakaže, da Ja. Če gotoviš, da je slaba treda je in zamenjajo, še glavno. Potem ti jo morali skorov procesor. Seveda. Ja. Glej, privata vlastnina sama po sebi zahteva moč. Da, da si jo prisvojiš in da jo obdržiš in da jo širiš. Bez moči tega ni. Kaj zraviš prije, en drugi pa te vse skup vzame. Ta moč se izraža v, več, v več oblikah, tudi v obliki policije, vojske in pravnega sistema. E? In zdaj to spremenjati od Rima naprej razstotčega pravnega sistema, je to hudičevo težko spremeniti pravne sisteme. Brez moči pa privatne nastine ni. Brez, brez moči je pa tista totalna anarhija. Močem pa še prvi, da se to skupnijo kritične in nekakšenje. Zdaj sem razmišljal, pač nekonsens se mi zdi, da med nami vseeno je, obstajajo neka prevla igre, ki se nam vsiljujejo. Ne? Da smo samo razpravljali o tem, kaj bi bil uh, dober okrep, kako sem tem razmišljal, pač nekaj, da bom samo ne vem. Ne? Uh, Še vedno v bistvu optimistično stavim na šolo, zdi se mi, da še vedno v tej šoli, takšna kot je, vredna vse kritike, kot bomo bili, ostaja še neki otočki možnosti, ne kot pač jaz temu pravim. Zdaj skratka, kam ima za vsem tem nekritično mišljenje? Tu sem napisal, da ko v Sloveniji govorimo o kritičnem mišljenju, v osnovi naletimo na neko osnovno nerazumevanje Um, najprej moram povedati, da o kritičnem mišljenju se pa res dosti govori. V večini nekih šolskih dokumentov, učnih načrtov uh, se ta besedna zveza kot pojem uporablja skoraj vsakdo, ki ga srečamo v šoli, ampak ki se ukvarja s šolo, v strakovnjak, da je treba razvijati kritično mišljenje in bla, bla. Ne? In, ne, kot kaže, oziroma, se zdi, da je za večino kritično mišljenje neke vrste kompetenca, brez katere v prihodnje ne bomo uspešni v nagolj se svetu, kar pomeni, da se zelo zelo pogosto kritično mišljenje v bistvu najde v teh kontekstih. Ne. Smo pač neka razvijajoča se družba in je treba se začeti učiti za učenje, za trajnostni razvoj, vedno moramo biti fleksibilni, znati kritično misliti. Pač v tašnjih kontekstih se je večino krat, če berete te dokumente, pojavlja ne, ta pojem kritično mišljenje. No In tu vidite, da ima razvijenje kritičnega mišljenja, to utilitarno, sebino, kori za posameznika in za družbo. In še več v bistvu, mišljenje postaje nekje vrste kapital, ne, ta, na ta način se tudi govori, S tem pa, ko postaja kapital, je pravno to, kar smo pregovorili, da nam nekdo v bistvu pred našim nosom, priča nas, spreminja pravila igre. Skratka, toliko mogoče za začetek, Zdaj pa, recimo tukaj imam, po so to primeri napačnega razumevanja, dva sem dal, recimo iz kataloga z znanja za fiziko v srednjem za izobraževanju. Recimo pravi, najprej kompetence so predeljene kot kombinacije znanja spretnosti odnosov, vidite v radni list EU. Puk fizike kot eden temelj iz splošne zobraževalnih prednetov srednjih šolah razvija predvsem osnovne kompetence, vidite, v naravosloveni tehnologiji, raziskovanje razumevanja naravnih procesov pojavov, kot temeljno znanje z področja fizike, ima pomembno vlogo v razvoju vseh tehničnih strok, in je nujno za uspešno razumevanje pojavov vsakdanjega življenja, ob tem prepuku fizike razvijamo pomembne prvine ključnih kompetenc, kritično mišljenje, vidite, to bi moral povdariti, pa nisem zmožnost reševanja problemov, ustvarjalna zmožnost, skratka na ta način ne. A, jaz ne vem, ne, moje osebno mnenje, ko takšne stvari berem, pa se mi zdi, pa vse to je vse Vredo, ne. Tako samo po sebi, če to nekdo prebere, pa ne postavi recimo v kontekst tega spremljena igra, je to spremljivo. Jaz čisto iste besede problem ko zagovarjam kritično mišljenje, samo čisto, to je najbolj hec na meni. Ne? S čisto istim besedami, jaz mislim vi ste bistvu vedno nekaj drugega. Jaz večina vsega tega, kar piše v teh dokumentih, podpišem samo to, kar se v v šoli dogaja, ne, ko se da autonomija šole. Pazite, autonomija šole od države. Še celo novinar ko se dogaja to v Italiji, ne, v bistvu govorijo o nevmešavanju šole v državo, pri čemer je problem ravno v tem, da šola izstopa, mislim, država izstopa iz šole, ne. To, kar se v, v Italiji dogaja, ni problem v tem, da bi zdaj se država mešovala v šolo, ampak prepušča šolo trgo. Ne? To je osnovna težava in to je to spreminjanje igre, o katerem smo v bistvu prej govorili. Ne, zdaj imam še en drugi primer. Um, vidite, dva, to pa je zdaj, ko smo bili v EU, ne, je bila konferenca s podbojem inovativnosti in ustvarjalnosti. Odgovor šol na izzive družbe prihodnosti. Ves čas je ta družba prihodnosti, skozi nas bombardirajo vse posod, bila delavnica, na katera so bili povabljeni pomembni strokovnjaki iz šolstva, z pedagoškega inštituta, pa z univerz. Te delavnice vodijo Michael Young iz inštituta za obroževanje univerze v, Lond v Londonu, skratka z uh, pomembnimi referencami. In v razpravi, to pa zdaj pač prepisano iz interneta in je pisalo, ne. V razpravi smo poskušali odgovoriti na vprašanje, kakšen bo kurikul prihodnosti, da bo spodbujal kreativnost, inovativnost, kakšno vlogo najma osem ključnih kompetenc, vidite, zdaj so napisane, ne bom zopet malo preskakoval. Posebna točka je bila namenjena izivom ki jih prečole postavlja hitro naraščanje in zastarevanje znanja in kaj to pomeni viska ravnotežja med generičnimi spretnostmi, to reševanje problemov, učenje, učenje, take zadeve, ne. Uh, in predmetno specifičnimi znanji, vedno bolj zapletenem in povezanem svetu, postaja v realnost, sposobnost misliti brez predsotkov, kritično mišljenje, reševanje problemov, proaktivno delovanje očene, napak, radovednost izklatka. Vidite, to je vsele tak, da razum če, ko to prebere, seveda bo pristal, samo jaz mislim, da je problem, tako, kot sem na začetku omenil, da postavljajo kritično mišljenje kot kompetenco, Morali bi po moje. Uh, ga opredeliti kot nekaj drugega, se kot pomemben cilj ne razvoja človeka, kot pol drugače zavzema, ali pa kar kot kapital, se pravi, da je družba, ki bo imela čim več kritično mislečih posameznikov, ki bo morda sami videli, kje so težave in jih odpravljali ne, a, na trgu delovne sile, a, ki bo prilagodljivi, fleksibilni in vse, kar zraven sodi. Ne, a, to jaz skratka vidite, mislim, a, da je problem v Sloveniji, je pa to še dodatni problem, nekaj smo zdaj videli, s um, čem je zdaj dodatni problem, ne, um, v Sloveniji, ko govorimo o kritičnem mišljenju, tukaj imam, gledajte, ena knjiga je še šla, ko je pač iz knjižnice, pa nisem dobio kritične mišljenje, ko sta dve autorici iz Zavoda za šolstvo. VčKZ je izšel, To je bil Boris urednik, um, en sklop člankov in prevodov ne, o kritičnem mišljenju v Filozofija na maturi, ki jo izdaja Republiki spitni center je zdaj v enih treh zadnjih številkah, so taki sklopi, kjer prevajamo uh, nekatere ključne avtore, svetovne ključne avtore tega gibanja <krat> za kritično mišljenje. Kljub temu, ne, da to v tojini, ker imajo kar nekaj inštitutov za kritično mišljenje, ker se ljotevajo tega z filozofskega vidika, poskušajo biti čim bolj neobremenjeni, kar se tiče ideologij in podobno. Um, Kljub temu ne, se je zgodilo v 96. leta to, ne, kar je zdaj piše. Pri nas pa niti tega ni, kot vam potem zaključil ta lok misli, ki sem zdaj začel, Kratka, to je Richard Paul, eden pač izmed ključnih avtorov na področju kritičnega mišljenja, sveto, vidite, ne, to je iz članka, kritično mišljenja je položaj izobraževanja danes, veni revije, ne, inquiry, kritično mišljenje skozi različne discipline, um, pri nas takšne revije nimamo, ne, ki bi bila posvečena samo kritičnemu mišljenju, v tujini jih majo kar nekaj. No in zato Richard pol pravi, fraza kritične mišljenje preč po gostu z golme meglejni izrazki, pokriva vsakešnjo zbirka spremenb in ali pomovanj teh Fraza je veliko prevečkrat uporabljena tako nenatančna, da nihče ne ve, kaj izraža ali kako oceniti nene nejasne posledice, naprimer, rezultati nedavne zelo obsežne raziskave o tem, kako na ključne zbrane fakultete razumejo kritično mišljenje oziroma kako dejavno ga spodbujenji vključuje v svoje raziskovanje. Ne. To je raziskava, ki je 75 visoki šol in univers ne, in je speljal ta center for critical thinking. For the, eh, skratka, ne, ta center. Um, je, vidite, te splošne sklepe, te splošne sklepe je bilo več, ne. jaz sem ta članik prevaja, objavljen, mislim, da zdaj veni, na šteljki je Filozofija na maturi, ko bo ideja v tem, ne, da čeprav je velika večina fakultet trdila, da je kritično mišljenje poglavitni cilj njihovega poučevanja, 9 ne tako kot malo prej pri nas je enako, vse fakultete in srednje šole še zlasti ne. to govorijo, zlasti za ko ta prenova srednjega šolstva, če ste kaj slišali v gimnaziji, ne, bih lahko le malo šteljilo jasno razložila, kaj kritično mišljenje je. Vidite, 19% je ta anketa pokazala, Pri zgolj 9% vključeni v raziskavo se je, je dela v odvijalo v duh od kritičnega mišljenja. In tak dalje, ne, recimo še eno. Čeprav velika večina, 78% trdila, da njihovi študenti je ne poseduje streznih intelektualnih norm, ki bi jih uporabili pred ceni lasnega mišljenja in jih je, 73% smatra da za študente čene cenevanje lastnega dela ključnega pomena, ki jih je lahko zopet zelo malo, 8% navedla, kakšno intelektualno norm oziroma merila, ali na razumne način razložijo, katere norme in so In takšnih teh ali ne je bilo mislim, enih 15, 16, kaj šole mislijo in kaj je dejansko stanje. In to v bistvu ne, v Ameriki, kjer imajo res nekaj inštitutov, revi, kjer imajo te pomembne univerze, tudi filozofijo izobraževanja, ali pa sociologijo, ali pa psihologijo, ker se o kritičnem mišljenju govori res na razne načine, pa ne vejo. Ne? Izobraževalne institucije ne znajo v bistvu, razvijati kritičnega mišljenja, Pri nas pa tega ni. Ne? In to je za moja poanta. Se pravi, ko govorimo o kritičnem mišljenju, bodi si, ali nimamo sploh nobenega razumevanja in kar ga nimamo, se pol uveljavi, kar neko, ko nekdo napiše in potem je to kritično mišljenje v bistvu že igra v duhu teh uh, spremenjenih pravil igre. Tako da se mi zdi, glede tega, ne je naša naloga zlasti te, ki v šoli delamo, a pa ne mara ne vseh nas. Um, da se o nekih pojmeh malo podočimo, da je res, da vidimo, kaj bi res bilo kritično mišljenje, kaj bi pomenilo razvijati to v šoli, na kakšen način, kaj pričakujemo. Ne? Zkratka, jaz mislim, da smo mi zdaj že kar dolgo. No, ko pove, kaj kritično mišljenje. Tako, in pred smo se ne, ti si pre kar dobro začel, in zdaj bi jaz mogoče še malo predal besedo vam, ker sem rekel, da to, da mi razpravljamo, je zelo pomembno ne? Je zelo pomembno in iz tega bom zdaj na koncu pol povzel, kaj po moje bi bilo oziroma kaj ti ključni avtori, za kateri sem se skliceval v resnici, bovarijo, ampak ker s že prej, v bistvu to tako povedali, da bolj boljše ne morem, tako da ste zdaj prav... Zdaj ja, ne vem, ja, če se bom sam svoje formulacije, ampak povanta je v tem, da kdor kritično misli po moje mneni. Uh, ali pa vrstnici kritično misli, da tako, če mene, seveda uh, podarim to besedo vrstnici, uh, je tisti, ki pač uh, ne zgolj kritizira nekaj, ne, oziroma ne izraža nekega uh, resentimenta do, nekaj, do nekih stvari, ne. uh, prave stvari v zadju pa ne povekega muči, ne. ampak vidi povezavo med, neko, med tistim, kar vam kritizira pri samem sebi, med tistim, kar mu pri sebi ni všeč in med svetom zunaj sebe. Ne. Se pravi, gre za, gre za uh, pretočnost med sabo in zunanjim svetom ne? Skozi, skozi kritičnost. Ne? Uh, to, to, je za, to je za moje pojme nekako kritično mišljenje. Poprosim, replike. Ja, ja skrajčini okay, Če bi jaz to interpretiral, ne, recimo v lučjo teh avtorjev, lahko bi rekli, Nem rekel, da je enostavno nekaj trditi, zato, ker rabimo pogum, da to izrečemo, ampak potem, ko neke trdimo, običajno se ogradimo in pol to na vsak način branimo in nismo pripravljeni spred kritike. Z tega zornega kota je to vredo. Z tega zornega kota se lahko kritično mišljenje v dejanja v razpravi. Moj poskus danes je bil, res da je nenavadno nekar smo tako neformalna skupina, če je, kot recimo, da neko predavanje, se pa pričakuje da bo zdaj samo en govoril, ampak ker govorimo ravno o tem kritičnem mišljenju, je bila ideja, da razpravljamo. Ne. In zdaj bi nek pojem kritičnega mišljenja ne, po tem takim zajemo neko veščino kritičnega mišljenja. Mi smo pokazali recimo tukaj za dele te veščine, dosti več bojo pokazali v naslednjih ko bomo imeli to kot neformalno logiko, ne, pravno Boris pa Danilo Šuster bo to imela. se pravi, da ta viščina kritičnega mišljenja, da vemo k argument, kak je sestavljen, kaj so se razlogi, na kak način uh, je treba to analizirati, ali nekaj podpira, ali če nekaj protislovno, da se temu odrečemo, se pravi, ta, ta del bi bil viščine. Samo nismo pravi, kritični mislici, če ostanejo samo pri veščini, ker v šoli moja izkušnja je, da nekdo lahko super to vse pove, napiše krasne eseje, pa v življenju ni kritičen. To pomeni, da je drugi, drugi del neopredelitve kritičnega mišljenja, tudi smo taki, ne tako kot si ti rekel, oziroma da smo pripravljeni sprejeti neko samo kritiko, ker s tem pripravljeno pokažemo že del te drže, oziroma da stremimo, oziroma ko se soočemo recimo z nekimi slabimi argumenti, tako je bil uh, tale od LDS, da na nek način ukrepamo in res nekaj naredimo v svetu. Če lahko no, Ja. ja. Ne gre samo za, za to, da lahko pre, neko stališče. Ne? A, mogoče se pač treba zavedati, to, da preuzamemo neko stališče kot, kot igro vloga. To je tisto, kar bi rekel, da je, je prezemanje nekega stališča zgolj, zgolj igra. Ne? Ne, pa, ne pa da se za silo identificiramo z nekim stališčem, ne? znotraj katerega smo potem napa, napadeni. Ne? Uh, in ga potem še dodatno potrdimo, afirmiramo zgolj zaradi tega, ker smo pač bili v, v tem stališču napadeni. Ne. Recimo to, to se mi zdi ena taka uh, deformacija kritičnega mišljenja. Ne. Se pravi, privzemanje stališč zgolj z, zaradi tega, ker smo jih, uh, ne vem, v, v neki debati navrgli, potem pa, ker smo bili uh, pač ali pa recimo nam, nam je bilo pokazano, da je da pač to sališče ni, ni popolnoma v redu, da je mogoče celo napačno in tak naprej, ne? potem pa se ga še bolj oprimemo in ga za vsako ceno hočemo dokazati in gremo s tem naprej in tak tak naprej. se je še samo ti si bolj za to, da ne smejo Hočeš to reči, da imaš ta sistem, ko argumentiraš, imaš sistem debatnega kluba, danes ste vi za splav, jutri ste vi proti splavo, ne in ja, poljubno zamenjuješ pozicijo, s katera govoriš, što misliš? Ja, zem, zavedam se tega, da to lahko pelje v neko poljubnost, ne, seveda, ne, potem a, pač... Poljubnost, pač a, lahko, lahko je zgolj ostane pri tem, da je zgolj igra, ne, v bistvu, svoja pa... za to, da bi Čim boljše mm. argumente, da bi spavljali. Mm. To se ti zdi vrebo? Uh, ja, če v zadnjo ta, ta na nek način, uh, bi rekel, skozi prisot nekaj samo kritično odnosno. Če ni zgolj to neka igra, ne? V bistvu, ne? To, to je ravno moja pointa, ves čas. To je v bistvu sofistika, ne? Mm. To je protagoras, ki ima za vsak dokaz ima proti dokaz. Vsak mm. stvar lahko, aj zagovarjaš, aj zavrniš kar se pač spolniš. To vodi ja, prazik vsako relativizma resnice. Samo, te... Tudi, nemo, jaz, jaz nisem torejčno mm -hmm. lučen na tem, ne, da... Jaz mislim, da bi se dvema stvarima pač mogli izogniti. Trva je ta, bi rekel, na nek način uh, Mogoče, da se je za to lahko uporabi izraz politizacija in neke razprave. Ne v tem smislu, da pač uh, privzamemo, ko smo enkrat v igri, ne, in branimo na, v enem soočenju eno debato, ne, potem mi jo bomo seveda tudi v drugem in tretjem in četrtem in tak naprej, ne, sploh, kadar so v, v igri neki splošni izrazi, recimo, ne, liberalizem, čez njas deklariran v prvem soočenju z liberalistom, ne, in, in potem se čutim dolžnega do zadnjega soočenja pač braniti opozicijo, ne. Uh, to se mi zdi slabo, ne, Po drugi strani je pa seveda slaba spet tista pozicija, ko menjujem vloge ne, in potem zaidem v to sofistiko. Ne. Se pravi, najti z tega neko, neko drugo varianto ven, to bi bilo pravilno. Ne. Mislim, glede, to sta direktom na videzno kontrapolarni poziciji. To, Richard uh, Paul, ne, ko sem da prej ja. omenil, on v bistvu poskuša to dilemo omisliti s terminologijo, da pravi imamo kritično mešenje v šibkem pomenu, pa po v krepkem pomenu. In zdaj pravi, dobro, če se dva očeta z argumenti, pol, ali pa recimo, če bi samo ljudi učili beščine, ne, se pravi samo tehnika, argumentacije, napak, kaj je argument, pa na kak način se sestavi, kaj je dobra definicija in takne. pa hkrati ne premislimo, recimo to, kar smo mi prej nekega globalnejšega položaja, ki lahko pliva, Na našo sudo, da imamo samo eh, sofistična orodja, eh, da on svojo pozicijo, ki je itak že ima, pa je ni pripravljen premisliti, brani in samo napada eh, druge. To je, da tukaj ven narediti, ne, ali se je vživljati nasprotna pozicija ali ne. Eh, trenutno pač nekaj, kar je, jaz vem, eh, je uveljavljena in dokaj očinkovita strategija, da naredimo točno to, kar smo mi. Se pravi, da se soočimo tako, kot smo, vsak malo tvega in se pogovarjamo in pol vidimo, da lahko različno mislimo in poskušamo pošteno premisliti uh, te pozicije. Ne? Na ta način najbolj daš sebe ven, kot se prej rekel, pa doživiš kritiko, mislim, ko je jo. Ne? Tako da pol, uh, pol se reče, da je to kritično našene v krepkem smislu, kot kar v bistvu postaviš na ražen tudi recimo neko lastno ideologijo, prepričanje in tako. Ker pomane, zdaj smo na delovanju več, tega ima samo, da smo režili dolgo, ne pa morda uh, otrujeni, pa imene malo pauze. Um, to ima določene težave, zdaj če mi šli tako dalje, kar nekaj argumentov, uh, zopr samo to, kaj pomeni recimo nek nazar, svetovni nazor. To, kar smo prej razvijali, ne? reče, da se malo kaj. lepa, da smo se zvolili v neki čudoviti vprašanji, In vse jih, da to je tudi v teoriji in ideologije imaš izjavo o izjavnemu. Če ne, izjavo, če ne je, do na je na njerovno sposto zgodovno in mora deluje, kaj se ne nič to problem, ker sem spremljen, recimo bi najna. Najna, v bistvu, en preseg sem v tih je en presežek znišek Se in vloge, je Mm -hmm. vele, ziči, in je za en prehod, ne? in je no? To majnem, in to, da se skupnosti da se za zbjav, in je vse In, za in ja. to ta dva, vse to, to, to je ravno ta uh, poskus zavedanja tega, ta Richard Polman, republikance demokrate skozi jih sooča. Kaj nekdo nikoli ni pripravljen premisliti vlastne pozicije. Ne? In to je točno to, kar uh, pri nas, recimo, če bi, kaj se v naši šolstvu dogaja je skozi kritične ene v šibkem smislu, zato ker nikoli ne prijemo do tematizacije samih pravil igre. Sploh še ne z diakom, mislim, da veš, da je za enega oči te lahko škandal, pa imaš težave. Kritične rešitve, da se kaže tudi pri najvišjem svetu, ki se optimizma za in tako naprej. Se klasi, je Vse, Vse je podrejeno, že temporijam igre. Vsi šolski dokumenti so v tem, samo še to. Ne? Recimo, ko sem, sem bil na kar nekaj izobraževanjih za, tzaj, ko je ta prenova šola, srednega poklicnega in gimnazije, Moš kres te izjave, kako se nam bo po poklicne, kaj že je že bilo usmerne zabrževanje, ne. Pol, a, recimo, da če ne bomo tega naredili, šli v to, ne bomo konkurenčni, s ko smo jo šte utilitarne, a, ko enostavno, a, vse je jaz rečen, rečem, vse, vse ima neko težo, na no? vse zadnje se ima delati, da žimo na luni, ampak, a, ne vem, no, mislim. No, mali, ne. Veš, ne, zato, ko gmajno, ta pekarna nekaj veste gmajno, ne, še. Ne. ne. Z predstavom to, da se deli, tudi se zdaj to potem se to nekaj vprašal. Ti zdaj o kritičnem mišljenju v šoli. Zdaj me znam, kako si to v praksi predstavljaš? Recimo, bog Slovenščine. Da jaz vem, kako danes ste učili. Nas so pač učili... Slovenščine, o... Slovenščine danes. E, danstv, nas so pač učili o Cankrejem hlapcu Arnejo, kot ja. cipolo revolucionarnosti. Ko so to mojega sina učili, njemu ni bilo jasno, kaj si tudi hlapec tuk misli. Ja. In zdaj, kak naj dijak, ki bo profesor, pač razlaga v status učenja črtov in sprošno veljavnimi, pri nas sprošno veljavnimi eh, opredelitvami, vrednotenji tega dela, in dijak bo preko, čuj, oprostim, to sem kaj bil tepec, to je moje mnenje. In kaj, kaj, kak nazaj učitelj to, na to reagira? Naj ga spodbuja v kritišnem razmišljanju s kakršnega koli že, o HAPC-u RNE-u, a nam skuša razložiti, zakaj njegovo mišljenje ni pravilno, ali naj ne skoči v luk, prečeti nisi za to šolo. Ja, <laughs> Lako se bo? E, jaz na to malo odgovorim, ja. kratek. Ja. To, da eh, bi prišli od tega pre vrednote, da pa CNE, to je super esej, eh, od ste jih je on to pre vrednotil ali od tega tak, eh, bistvo HAPC-a RNE-a, hoče pre vrednotiti vrednote, da tega ki da je pač ne racionalni preživalec je pa v antologiji slovenske eseistike, kaj pred veletrinji šla. Ja, kaj je povedal? Mi se dvojena merila postavi e, Ena merila so, če je še komunizma, ena so pa iz... Uh, čase Katarine Kresal, dobro. <laughs> iz časa kapitalizma. In, in različno on tu opravljal, prevednoženje, raziroma, uh, nezaj, prevednoženje tega placa imaja dobro je vidno enak postačitev. Ja, ja to je ja vam rano. Meni je zdaj zanima, kak naj učitelj spodbuja kritično mišljenje pri takem diaku ki je čisto prosto tušno rekel, dragi moji canker je tepec. Kaj je on spod tu hoto povedati s tem? Ja, to naj pa je Ja, on, pazi, eh, gospod, tovariš, od kasen, kaže si, eh, naše mnenje je vedno pogojeno. Naše mnenje nikoli ni naše. Naše mnenje je pogojeno od tistega dneva, ko se rodište vzgajajo. Družina, okolje, sosedje, šola. In to je vedno posledica vsega tega. Tako pač mi razmišljamo. In zdaj, da nekdo je bolj tupa zdaj, lastna udeležba pri našem mišljenju, samo toliko, da si pa za nekatere argumente dosetliši, za druge pa manj. To je vse. Nekateri se ti zdijo primernejši, verjetnejši, zakaj, ne vem, ne? En pač misli, jaz nisem nič, mora biti, oni je tam gori, da me kontrolira. En pač tega ne potrebuje. No, recimo... In uh, reagira? Ja, pač tu neke strategije so, ne? Uh, Ja Zdaj točno o tem konkretnem primeru, ne vem, samo Taki tak nasplošno. Tako ja. ker ga poznam. No, pa njih tak milion, ampak nasplošno ideja je, ker saj te dijake, ko jih očim sam, v uh, bistvu so že kar odrasli. Ne? In zdaj, so, tako kot jaz opažam, so tudi izjemno uh, bistri in enostavno jim je treba dati možnost, da se izrazi in zahtevati razloge, in jih soočiti z razlogi in mnenje šolce in kritično mišljenje se razvija na ta način, da res mislijo pripukljenju. To je zdaj uh, ta ideja. Vem, samo jaz in, primer. Uh, v, pri konkretnem predmetu konkretno izrazi svoje mnenje, ki nasplotuje uveljavljenemu. Uveljavlja mnenju, Pa ni nojno, da je to njegovo mnenje napačno, da v kontekstu tega, not, no, no, no, kako se piše, no, not, ja. ne, je HPZ najtepec in, in ra, razvojnik, ali pa tudi ne, on pač nasilno uveljavlja svoje pravice, ne, ja, samo sam, sam, ja. sam lastnino se je na ta način, da je skoraj od drugega. Ideja je pač ta, da če on res da dobre razloge in jih navede in to iskreno naredi zato, ne, da je hlapec zrnej tepec lahko zato samo nagrejen, ampak hkrati mora biti pripravljen proročiti tudi, če mu da nekakšno sošolec nastotne razloge. In zakaj je hlapec ne tepec? To si me zaz vprašal. Ja. To ne trdim jaz. <laughs> no, pa, ja, pa je. Tepec je zato, ker je skuro kmetil in se potril tudi sam skuri, ker ni zmagal. <laughs> A ti že imaš odgovor, kaj bi Jako rekel? Ne <laughs> recimo, naj bi rekel. No, problem je samo... Kaj Naredko to, da se na držani blazno, blazno, ne blazno ne vse, da se zelo prepovršajo, da se ne preglabljajo v storiju. pa drug stvar, da se z čoli pogovarjajo, da vseh stvari razglabljajo in da nima tega stricic. Zdaj ima veliko delima. Kritično razmišljati, zpraviti, razglabljati, ki je tudi ker nemo z da se zelo zelo bolj funkcionira preazdeljevanje, se ja. nekaj ne? ne vem, če dobro uh, ja. ali samo pristop? ne, to ni. Uh, jaz mislim, to ni ali ali. Drugačni pristop, zdaj, ker sem nas rekel, preko smo videli neke drugačne pristope, jaz uh, vse potpišem samo da... Um, Je tukaj vsebina. Pri meni je vsebina premeni, mislim, da bi morala biti drugačna To sploh ne sme biti vprašanje, ker če je neka tema, problem takšen, da zahteva, uh, pot v globino, ne, pol se je to treba narediti, to ni dobene dileme. In uh, kar je pač moje izkušnje so uh, večina ljudi, diako, tamo s let starih, je to zmožno. Ampak so učiti tudi? To je pa, do, no, to je pa drugo vprašanje. Ne. Ja, zdaj reči, no, je rekeliti, kaj je to kritično mišljenje, da bomo vedeli, o čem se menimo. To sem že povedal. Ne? Prej, sem, jasem, smo rekli, da je to nekaj, kar je sestavljeno iz veščine in drže. Se pravi, lahko bi rekli, da je to samo veščina, da znamo logično razmišljati, sklepati, da znamo, poznamo logične napake in tako. Uh, ampak smo bolj prišli še z druga terminologija, Da je to drža, drža, v bistvu kritično, samo kritično? Ja, neka Beščenje, pos... bi bilo kritično mišljenje v šipkem pomenu, to torej je treba dodati tu drža oziroma pripravljenost vrlina, uh, ki se nanaša na samo osebe, da je človek tudi pripravljen misliti uh, na kritičen način in pol nekaj ukrepati, kot si ti dodal. Tako da to ni zdaj neka stroga definicija, ker to pri tako širokem pojmu. Težko je pa nekaj okvira, recimo, ne? nekaj, a, ta pojmovna vsebina, ne tega, kaj bi najbolje čutiš, mišljenje v šoli. Kot... Na drudu, to pa ne vem, kaj ni pisalo, vredno kakšne neumnosti. Upam, da ne. No. ja glede na in ne reče da 8% je vedelo, 71% pa ni vedelo, kaj je, bilo no, je, so... pa zdaj nekaj, je je tudi No, pa kaj sem tako okvirno, ne, če bi se prašli, kaj razumnost, vse je zelo podobno vprašanje, ne, kritično mišljenje, jaz vidim kot neko vzporednico v šoli, tega, kaj razumnost razumnost, nasploh, cilj šoli, jaz je, da če vzgoji kritičnega mislica, je to analogna tema, če rečemo, želimo si, da bojo družba vstopali razumne osebe. Ne? In pa bi lahko, aha, seveda, vse to pa je nekdo, ki ve, pozna v bistvu, pravila sklepanja in se tega tudi drži. Vse to približno smo rekli, zato ni točno natančna definicija, ampak je nekaj okvirnega, ne. Se pravi, recimo, da, če viš, da je nekaj razlog, ki podpira, aha, sem pripravljen na tem razmisliti, izkažeš pripravljen, nas pa se je fajn, da poznaš tudi, kdaj je razlog res podpira argument, se pravi, to, kar je v same veščine. Ne. Za pa nekaj teh veščin, ki imamo v šolo, ne, ki bo se malo temu pojemu lepo svetila, to bomo imeli v enem predavanju, kot nek okvir neformalne logike, kar je nujni pogoj za to, da si kritični mislec vendar pa moraš biti pripravljen to v življenju tudi uporabljati uh, in verjetno uporabljati na pravi način. Ja, v bistvu tudi tudi tukaj paš informacije in pače in so informacije, da je zbog je... Tako, ne? Vse da... zato pa je to taka okvirna, eh, okvirna opredelitev, ker bolj, ko ne razmišljaš, vidiš, kaj vse je potrebno, ampak... Ja, rov, to je vzprav, to, ne? Tvare doka Ja. Branka, sem, glej, tu je, je beseda. nekaj se jaz musel se kritično mišljenje. Ne, dve komponenti, dve to, komponenti enega pojma, ki bi jaz Kot kritično mišljenje, zdi. ki ne bi se ješli, drugo pa kritično mišljenje, ki jo uporablja evoradna institucija, e za ja, šenstvo, ja. ki v tem paketu kritičnega mišljenja prodaja pravzaprav nekaj drugega. Ne? Ja, in to z istimi besedami. To, to z istimi pre, besedami se je da govori o krit bil v nekem funkcionalnem mišljenju, ja. hodijo v ljudi, da predavajo nečem, kar ne bi bilo kritično mišljenje. Ja. Če bi njih poprašili, prosim, pa to je, rekli, ja, to oni bi rekli, da ja, je to komponenta, nekaj, kar se je kapital, nekaj. Da bo bo čim ja. bolj, konkurenčni, ja. ne, krati, da bo čim bolj v službi kapitala. Ne. Neka kompetenca v tem to, ko smislu. To gre za kritičnega mišljenja. Nega, ki se dela, da je kritičen, da bi bil ja. čim bolj funkcionalen, in drug kritičen, da bi samo funkcionalno spravo posležali. Ja, jaz zadnje čase to gledam v šoli takšna kot je, v bistvu je kritično mišenje ta, to drugo naše a, kot neka vrsta razumnost. Zdi se, da je to že kar naša prvica. To je ideal, ki se ga postavimo. To ne moreš postaviti kot kapital. Ker kaj je za pa to... Ja. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Jaz predlagam, da smo to malo kritično misleči, da, da nam Grega ga, ko si malo predstavljali situacijo s pekarno, da ga vzdelalo, da smo Ja, ja, samo, da ti, ja. Le, na začetku je bil govor o predlogu, ljudi da bi se povedlo obvezno uležba delavcev na dobičku. LDS je o tem kliduča razmislil in da je bil zato vsi bil, po vsem mapah, po vsem palpak ljudi ne in da potrebuje določene zadele. Mi to. allej... uh, uh, pa zdaj v tej isti zadevi tudi smo to nikako ne ni bilo čisto Ampak kaj to je. LDS že nekaj časa o tej zadevi, o tem pregovoru. Boriti se pa o da bi bilo zelo fajn, če ampak vprašanje je, kako to Ok, okay pol, jaz predlagam, da mogoče zaključimo to kritično mišljenje, pa pet minut pauze.